Så då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film. Jag heter Patrick Linderholm och med mig har jag såklart Viktor Järner, Hannes Kindernen och Rasmus Folkmar. Vi börjar som vanligt med att snacka om vad vi har sett nu och vi tar och börjar med Rasmus. Ryktet går att du precis har sett Attack the Block. Stämmer det? Det stämmer mycket bra det, min gode vän Patrik. Mm. Uh, jag har precis sett Attack and Block Och jag, jag gillade den Jag gillade den inte lika mycket som jag trodde att jag skulle tycka om den Men den var fortfarande extremt Eller inte extremt bra Det hade varit jättekonstigt Men den var fortfarande väldigt bra och, uh, det är några grejer jag vill ta upp uh, Som jag fortfarande sitter och tänker på Angående filmen uh, För det första Det finns en scen När uh, Sam Som är tjejen i filmen då Berättar att hennes pojkvän Jobbar i Ghana eh, Och då säger <laughs> ja du? Ja, det var jättestor eh, Då säger en, en annan karaktär, varför inte hjälpa Barnen i England För då han hjälper barnen i Afrika Eller i Ghana mm. eh, Och varför inte hjälpa barnen i England Och jag tycker det fick mig att tänka så här Väldigt mycket För det, det, är, alltså, det, det är väldigt samhällskritiskt Att säga så jag känner att regissören, eller de som skrev filmen, de, de har nog en liten sån tanke i bakhuvudet att, att det går åt helvete för ungdomarna i, i England. Ja, visst. Och, och det är väldigt få som ser de ungdomarna. Det är ju Så... sjukt Vilken timing ja, ja, filmen kom ut i också, det här med London Riots och allt det där. Det ja, precis. Och, då, och det är mycket, mycket det här med att de har luvor och sånt det är typiskt brittiska gäng, eller. Ja och det gillade jag väldigt mycket med filmen för den kom verkligen ut precis som du säger eh, i i vid rätt tidpunkt. Och den känns väldigt unik överhuvudtaget. taget eh, den, den jag menar det är ju fan aliens i gängkulturen mm. ja. i är det? det är väl i London. London, London? Ja, södra London sära det. Ja. Ja, det är typ så här ja, så här projects. Ja. Mm. Ja, helt ja, mm. eh, väldigt innovativa aliens. Kallas det kallas inte, också, kallas inte det för Junction. Vad sa du, Rasmus? Kallas inte det för Junction? Junction är väl eh, korsning alltså, Om du tänker nu på typ Cemetery Junction till exempel Okej, okej Det är ah, okay, okay. Ah, det. Skits... eller korsning Junction tror jag Okej, okay, okay, skitsamma mm. uh, Och den, den var alltså, den var inte lika oförutsägbar som brittiska filmen brukar vara Utan den var rätt förutsägbar Men visste ungefär vad som skulle hända hela tiden Och det, det är inga surprises direkt men jag tycker att den var väldigt snygg Och estetiken överhuvudtaget var Den var fin det, det var, Jag gillade hur Hur de såg ut De här alienserna Du kan ju berätta lite ja. vad den handlar om också, För att lyssna alltså, den, den, den handlar om ett gäng som Alltså den är rätt Straightforward, det är ett gäng som Ska råna en, en tjej och sen så helt plötsligt faller en alien på en bil <laughs> Under nyårsafton Ja, och det, det, det, är det, som, det är det som händer Så folk reagerar inte så mycket med, med tanke på att det är nyårsafton Men det är väl inte nyårsafton, det är väl någon annan celebration Bara, vi har inte okay. nyårsafton eller? Ja, jag vet inte. ja men det är okej, okay. folk skjuter i alla fall Exakt. raketer Så, så, så de reagerar det. inte så mycket Och, mm. och så blir det här stor grej Och de, ingen tror på att de har liksom några alien som de tar med Inte någon, någon knarkare typ men, men handlingen, den, den, handlingen är inte så speciell Egentligen när man lyssnar på den Sådär men, Nej, alltså men det, den det är, är ganska riktigt... typiskt Alien Invasion Fast ja, det är, den är ändå originell Eftersom det, det är liksom ja, förvaktigt Skön spin på den här klassiska Alien-sagan liksom. ja. ja precis uh, Sen tycker jag Nick Frost var rätt skön <laughs> Han jag är ju alltid honom. skön alltså Ja, Och uh, han, han var rätt bra faktiskt I den rollen men Han kändes det känns alltid skönt att få se honom ett tag mm. uh, Och det var, det var typ det, det jag tänkte på Sen, sen en liten sidnot var, det, var jag den enda som tänkte på att Moses var väldigt lik 50 cent Vad? Jag tyckte det var hjälpligt jävligt men, lik Denzel Washington jag, ja, där, jag, tänkte, nu, nu jag, tänkte, jag tänkte det säga att vi är rasister här då? Men ja. hallå, alla, alla ser vi likadan ut ja. ja, just det, alla mm. oh. men, Nej, men, men det var, det var de, de punkterna jag tänkte på vad, vad har ni att säga om filmen? Jag håller... Mm. Ja. Jag, jag håller med dig Rasmus helt Jag blev också lite besviken faktiskt Det är så himla många som har snackat så gott om den här Och sagt att det är årets film Och den är fantastiskt bra Och originell och bra manus Och sådär men jag tyckte också Den var värden en trea så där, In, Inte mer utan den jag tycker Den lyfter aldrig riktigt på något vis Den känns som att den, ja, den stannar kvar på samma ställe jag, jag trodde nästan att den skulle ta slut Efter en timme Ja. Alltså, det, den, det. Den, den kändes, det kändes som att den var på väg Att ta slut ja. Och sen kollade jag på klockan Och så visade det sig att det bara hade gått typ 50 minuter Det är minuter. väldigt väldigt högt tempo eh, ja. Så det känns precis som att så, så fort det lugnar ner sig lite Då känns det som att filmen ska ta slut ja. Så det blir lite så här skumma eh, moment ibland Men det, det jag verkligen gillar med den är ju Designen på Aliens och sådär som jag tycker är mm. riktigt skönt. Man har verkligen underlättat för sig. Mm. Eh, och när man har en ganska begränsad budget då. Det är inte en extremt liten budget men ganska liten ändå. Gör läste... ja, man sig då på CGI-effekter så kan man få problem. Men eh, här så, gör, så är det ju dels CGI men eh, också. De gör det på ett väldigt bra sätt Så att det blir inte märkbart Och det blir väldigt effektfullt och snyggt Och roligt också Det är en ny typ av som man aliens ja, det, det är svenska, just det. ju svenska fidofilmer som har gjort effekterna Är det det? Okej, vad var Jag, jag, jag tänkte jag, jag läste eh, en artikel Om varför Utom jordningarna ser ut som Joe jo Cornish, han, sa, han som har regissert filmen ja. Och också skriver månset till Tintin En av dem som skriver månset Ja, en, en, en av dem som skriver månset Men jag tänkte ja. i alla fall Joe Cornish vill eh, han gillade att teckna mycket när han var liten och så här. Och när han, eh, alltså till designen på Utomjordningarna ville han att sk de skulle vara lite så här så att de skulle kunna bli ikoniska. Man ska i alla fall kunna typ inte bryta dem, fattar ni? Ja. Ist istället för att det ska bara vara slemmiga. Och så här, det kan man ju verkligen. Eller så bara, mm. alltså bara man Ja precis, jag, jag vet tycker det, var, det kändes väldigt bra Att de var så här, så mörka så här, så ja, typ som apor nästan Svarta apor mm. med alltså, Det jag gillade, ja. de, de nämnde ju Att de är liksom Blacker than black ja. Ja, Och det, ja. det tycker jag man märker, det är en scen De står och rör på Blacker than my cousin Men <laughs> <laughs> När de står och, och, och liksom smek, eller Rör på pälsen <laughs> Smeker, ja <laughs> På en av de döda aliens <laughs> Och man liksom jag vet, inte riktigt, jag vet inte riktigt hur de har gjort det, men det känns verkligen som att det är liksom svartare än svart. Alltså det, mm. ah, ja handen ja, försvinner ser... in i, i. Ja, men liksom i bara hälsa. färgen ser liksom sjukt svart ut på något ja. sätt. <laughs> men, men det är ju, ju Direkter med människor i sig. Det är det som jag tycker är skönt. Det blir en praktisk känsla och jag gillar praktiska. Ja, för vi, vi snackade ju om, om det där efter ja. vi hade sett filmer. För jag trodde inte att det var så att det var liksom helt CGI-skapat. Ja. Men det, det är ju liksom människor i direkter och så har de liksom gjort om Ja, och satte på CGI äh, på munnen och Munnen, så munnen så de ja, är ju och så. CGI, de som de bara, och det blir de, ju, ju väldigt enkelt för dem eftersom de här dräkterna är helt svarta då Så det är bara, de kan ju dra in munnen var som helst och det är ju, det är på det ja. viset man får reda på liksom var djuret är Eller alien, var den här varelsen är någonstans som man säger ja, mm. ehm, Riktning och sådär Och de mycket, det mycket vi svartare har också gjort den mycket, mycket svartare rösor. Vad sa du, Hannes? Och sen gjort de mycket, mycket svartare rösor. Ja men det var riktigt coola cool alien design verkligen mm. och det gillar jag verkligen med filmen Skådespelare också hans snubben i huvudrollen Jon Boyega eller nånsin där heter han mm. han är jätteduktig verkligen ja. ja verkligen det är en grej som jag tycker var eller, nu kan vi inte riktigt diskutera det för det är en rejäl spoiler men det är liksom ja. som handlar om vilka som överlever och vilka som inte gör det okay. ja. men det får kanske snart sen men ja. alltså jag tycker är riktigt sköna Alltså, det är många eller nästan alla i okända ansikten förutom Nick Frost. Ja, precis. Och Så det kan man kan, ja. de, de gör ju mycket, mycket bra ifrån sig. Eh, allihopa jag gillar hon tjejen Jodie Whittaker. Mm. Eh, och eh, den, här, den här snubben som inte mer inget. utan han som är typ han som är liksom på musik eller. Ja, ah, precis. Den snubben. Mm. Men eh, favorit skulle ska säga nu. Eh, just det. Super Eight. Uh, var ju min favoritfilm Eller är ju min mm. favoritfilm i år Och ja. det, det är också liksom ungar versus Ingen <laughs> ja. liksom. ja. Och här är ju samma grej fast i, i Lite mer raffare kvarter i England och mm, det, Exakt jag gillade, jag gillade inte den här lika mycket Men de fortfarande riktigt bra tycker jag mm. uh, Riktigt såhär, skön känsla av hela filmen Och liksom, den utspelar sig bara över En kväll och jag gillar sådana filmer liksom. ja. Det är ja. så, one night -grej. Men grejen är ju när jag gick ja. in Alltså innan filmen så tror jag Alltså det ser ju ut som en, Om man kollar poster eller trader och så Så känns den väldigt mycket som en Alltså det är en film som Ja, riktad till barn också Typ så här, Ganska jag lätt Så lite komedier typ, liksom. Innovationsfilm Jag tänkte ja. det är ju också det är Den är ganska inte. Alltså den är ju ganska Vad ska jag säga våldsam grafisk. Jag ser gore, mm, det ja, ja, är så mycket går eller måste säga så det är mer än vad jag sen, alltså, mm. sen så Absolut. skulle jag aldrig barn förstå och, kopplingen och... Mellan, mellan den nuvarande världen som vi faktiskt Nej. ser just med London riots och, och sånt alltså. och hur, hur kulturen är där. Mm. Den kopplingen skulle aldrig barn kunna göra. Nej, uh, den här, och Det är det som den gör svarta filmen humorn jag. heller alltså som filmen den innehåller ganska mycket svart humor och sådär Mm. Eh, och det är också flyger också bara rakt över barn, Huvuden på småbarnen liksom. svart humor på flera sätt. <laughs> ja, ja, ja. Mm. ja. men de är hela hela är fantastiska tycker jag. Det Sen och som och som är, är de älskar filmen. Deras dialekter också eller liksom språket ja, och all slang som används i filmen. Ja, helt underbart. Underbar. Mm. I'm, <laughs> <Ja. laughs> I'm going to dead you. Ja. I'm going to dead you. Det finns ja, så ja, riktigt men, häftiga scener. Gomelanbus motherfucker. Ja. Jag tyckte den var också Den var, det var snygg filmad plus att jag, jag tyckte musiken var ganska skön så. Yeah. Yeah. Ja. Det var så här absolut. tung puls. Man, påminner musiken påminner lite om uh, musiken i Härna. Har inte sett Hanna. Tyckte du? Ja, jag tyckte det. musiken i Härna tyckte jag helt fantastiskt. Det är som vi snackade om i det där när vi pratar om våra favoriter då från 2011 då pratar vi ju lite om Härna och just att musiken där är så fantastiskt bra. Det ja. är mm. The Chemical Brothers var Patrick som gjorde mm, den. Ja, e, ja. Och men jag lagt inte riktigt märke. Alltså, tänkte inte på det lika mycket när jag såg Attack of Block men när jag såg Härna så var det verkligen oh shit, vad musiken höjer filmen här. E, men mm. jag fick inte alls den känslan i Tacktäckblock. Nej, och jag fick inte riktigt den känslan i Härna. Så det är inte så, okay, wow wow wow. Utan det, den, den var bra och jag, jag fick lite, alltså, de på min varandra Men ja. eh, Ja, det är väl inte världens intressantaste ämne kanske. Nej. Men som mm. sagt, den är, den är c i alla fall. Mål. Jag måste bara säga, eh, det var inte nyårsafton eller som Viktor sa mm, att nej. det inte var. Men nu står det: Fiverkenina fyller London himlen på Guy Fawkes Night. Ja, det är, de som har sett Vi får vendetta vet ju vad Guy Fawkes. Att det är han som, mm. det är han som försökte bomba eh, parlamentet i London. Det är, den masken som vi får vendetta, alltså vi har, det är ju av Guy Fawkes. Mm. Det är hans ansikte. Så det är, de firar ju honom eh, Guy, Guy Fawkes, Fawkes Night Yes Väldigt så bra film vi det. med detta Ja. Bra ser de man också Det kan vi slå, slå ett slag för här lite snabbt Den måste man se fantastiskt bra ja, verkligen. Mm. Mm. Ja. Har vi något mer att säga om Attack the Block? Nej tycker jag att det var, de var väldigt väldig bra ja. Ja, det, är, det är en av de bättre eh, Eller ja Efter Super 8, den bästa science fiction filmen i år eller har Vad har det Source Code är det kanske Ja, kanske ja, de, de, de är, är de i alla fall av top 3 då. för mig uh, mm. Super 8, Source Code och code. Vad har vi mer för sci-fi då? För Source Code är väl The Adjustment Bear smyger vi lite över på ja. science fiction ja, Och, sen vi... och den, den tycker jag också är bättre Rise of the, ja, the planet, planet of block. the Apes har väl också lite sci-fi Och Cowboys och Aliens sämre. Så. Mm. Ja, Alla är sämre <laughs> ja. <laughs> ja, ja Green ja, Lantern <laughs> Ska vi gå vidare ja. uh, Har du sett något mer, Rasmus? Uh, jag har faktiskt inte sett uh, Särskilt mycket mer Jag uh, Kollar lite på <laughs> Louis <om man> som liksom, <laughs> Men, <laughs> men uh, förutom det jag, Nej, jag har Tyvärr inte sett så mycket mer det, det, är så, det är så svårt att, att hinna med att se film På, på kvällen liksom, när man kommer hem Man, man känner att det, det finns så Oerhört mycket att göra som alltså man måste göra Så det blir ofta att man kollar på serier Istället för att det är mycket lättare Att fitter min Ja, ja då du det bara klämma något här 40 minuters avsnitt. Exakt. Ja, precis, precis. Men jag har kollat på den, Det första avsnittet av Boardwalk Empire ja, som äh, Av säsong två alltså Precis Och det, ja, det var riktigt bra, det var inte så här, Det var inte wow som första avsnittet som Martin Scorsese Rekuserade i i säsong ett men, men det var fortfarande riktigt bra och eh, kommer absolut följa andra säsongen också det har väl du också sett Viktor absolut det, jag kommer också jag, jag är nog var nog mer imponerad tror jag än dig, av det här första avsnittet eh, jag tycker att det nästan håller samma kvalitet faktiskt måste jag säga som eh, som eh, Martin Scorsese's eh, första avsnitt jag tycker, inte, jag tycker aldrig Borde och Empire har nått någon mästerlig nivå Som, som om man, exempelvis Breaking Bad Eller Mad Men eller så Men den håller sig ändå alltid på eh, ja, Fantastisk nivå får jag ändå säga Där den eh, ja, fortsätter Och jag tyckte inte, det här var något undantag Jag tyckte den var jättebra Steve Buscemi är alltid lika bra, Michael Pitt ja, alltid lika vi bra Vi pratade lite om det där, vilka skådespelare som är bäst ja, Jag gjorde jag, lite det... mer på Twitter Ja, ja vi du pratar mycket om att Steve Buscemi, Buscemi. är den bästa skådespelaren Och det, det kan jag väl hålla med om egentligen Men den som förvånade mig mest när jag började kolla på serien förra året Det var ju att Michael Pitt var sin himla ja. Han är ju helt fantastisk tycker jag Precis. i sin roll ja, Han är verkligen den som man hoppas ska komma med i nästa scen hela tiden mm. Tycker jag jag gillar ju som sagt, jag är ju mest för Buscemi Jag tycker det är han som, som ja, Det är ju han som driver serien om man ja, säger. Det, men, det, det. men jag tycker ändå att han imponerar mer När han är i bilden vad Pitt gör Och sen gillar jag också, jag gillar ju Michael K. Williams Som jag har pratat om ah. lite Jag hoppades ju på att han skulle få rollen I Quentin Tarantinos Django Unchained då, Som gick till Amy Fox tyvärr men, men han är ju med till exempel i Han gör ju en stor roll i The Wire som Omar Little eh, Och sen är han med Gör en liten roll i The Road eh, Den av Cormac McCarthys bok och han mm. är alltid briljant, alltså han är så sjukt eh, skicklig skådespelare och mm. det, är ja. att man, det är synd att man inte ser honom i mer, alltså han är så ja, för bara För att bara prata lite Jamie Unchained i några sekunder jag, jag tror faktiskt att Jamie Fox eh, kommer att bli riktigt bra i den filmen för han, han har fått väldigt mm. mycket skit men eh, om man kollar på Law Abiding Citizen Ja. där är han riktigt bra. Ja, jag för tycker jag ju, han han är, kan... det bästa jag har sett honom är väl collateral ändå. Oh, man, är, han vann ju Norska för ju. Ja, det gjorde han. Mm, så mm, så ja, han kan ju så vara så bra han. som sagt, men, jo. men det, det är samma problem där som vi snackar om med Leonardo DiCaprio versus alltså, hur han passar i The Aviator versus um, Jay Edgar Och det är samma där med alltså, att Jimmy Fox, det är klart han kan spela en entertainer en musiker som Ray är för att mm. det är så han är själv ja. men nu ska han spela alltså slav i eh, södern i södern alltså det känns, för mig känns det helt fel. Också. Ja, med Tarantino För mig känns det helt, känns, helt fel. Han känns lite ja. alltså, lite för hipp alltså lite säga, lite för hipp ja. Mm. ja, lite R&B dude men jag tänkte Exakt. Det är också Tarantino vi ska verkligen skip. inte underskatta. Nej, förhoppningsvis Talantino. skippar de eller hans den här exakta hårlinjen han brukar ha det <laughs> ja, hade ju. känts helt ja. Men så jag hoppade ju på Michael, eller Michael K. Williams Eller jag Idris, på. Idris Elba Ja jag hoppade på, på Idris Elba men, ja. men det gick inte tyvärr För de är mer, det är grövre killar Det är liksom, ja, ja. Det skulle jag hade velat se men, Så jag kommer, det, det, det är så men nu men blir Jag kommer det också alltid nu undra Hur hade versionen med Michael K. Williams sett ut Men nu blir det också, också lite intressant för Om det skulle vara Michael K. Williams eller Idris Elba så skulle man på förhand Nästan kunna veta hur de skulle spela eller hur det skulle ja. vara. Men nu är Jamie Foxx så vi kanske blir super överraskade. Oh, wow. Ja, ja. det kan ja, man ja, Jag, det jag, tror, det, jag tror det. Jag mm. tror att en Tarantino kommer göra det med Foxx. Man hoppas ju verkligen bra. på det. Ja. Mm. ja. Man hoppas ju verkligen på det, men samtidigt som jag sa, jag kommer alltid fundera över hur kommer, hur hade Michael K Williams varianten sett ut? Mm. Mm. Men som sagt, på, på tal om Borderlands Empire Som vi var inne på, absolut Man ska se den här serien Och jag som älskar amerikansk historia Och amerikansk politik och sådär Så är det ju en serie som klippt och skuren för mig Man, mm. man, får, man får dock aldrig Den här riktiga känslan av, 1900, eller alltså av att man är där Det känns väldigt kulissigt Det gör det ju Ja, det håller inte jag med faktiskt Jag tycker det är en av de bästa grejerna med serien Just periodkänslan Det är lite för uh, matinee tycker jag uh, Ja kanske, jag, jag fattar vad du menar Det är ju inte Public enemies direkt uh, Den känslan, utan det är, ja, det är en helt annan känsla Jag håller med dig, men uh, Det är väl för att uh, ja, man får följa Så många olika karaktärer På många olika ställen samtidigt Det, ja, det. blir svårt att att om kört med Mad Men uh, uh, Stilen liksom, att det är ja. väldigt mycket färger och, Precis Och så så, och det ska ja. man inte kritisera dem för Det är ju ett sätt liksom men, ja. men, och, och som funkar väldigt väldigt bra men, ja. men jag hade velat se en lite Public enemies liknande serie Hellre, ja, det, men, det... men det är ju en smaksak ja, Jag asså. tycker ju aldrig Boardwalk Empire blir lika bra som Public enemies, <skratt> inte än i alla fall jag har inte varit i närheten. Nej, nu, jag har varit men. men jag hoppas verkligen att den lyfter Boardwalk Empire till ytterligare En nivå i den här säsongen jag, jag, jag tror det och hoppas det Ja Jo men jag, jag hoppas verkligen också på det här. Men det är många serier nu som börjar nu ja, Så det, det kan bli svårt att följa med Hela förra gången så kollade jag liksom Första två avsnitten först Och sen så tog jag resten av sången Sen ja. efter ett tag För det, det blir lätt att man skippar Den när det kommer massor med annat Det känns inte som att man måste liksom det är följa, för mig Se faktiskt. nästa avsnitt Mm. Boardwalk är en av dem jag prioriterar det är, Just nu är det Breaking Bad, Boardwalk Empire Och sen det andra får komma i andra hand Alltså det som är efter det mm. Så men det är klart det är olika hur man prioriterar oss. Det är det ju, När Dexter kommer ut till exempel är det jättemånga som har den högst upp Men det har inte ja, jag Både har jag Boardwalk och, och, och Breaking Bad kommer långt före Dexter där för mig till exempel mm. Men du har väl aldrig gett äh, Dexter en liten chans eller? Jo, jag har sett varenda, varenda avsnitt av Dexter alltså. Jaha, okej Det är jag som inte, jag jag sett. inte chansen. Okay. Okay. Jag med har gett Dexter en chansen Okej Jag hållit. tycker jättemycket om Dexter Och jag har sett varenda avsnitt Så ja. Okay, så jag väntar, väntar också in Säsong, vad är det, sex s uh, ah, det Ja är, Säsong, säsong sex, kommer den 2 oktober 2 an, and, oktober? Ja ah. Okej, okay. jag mm. trodde det var den 22 oktober men det, Nej, det kommer nej, den 22 oktober som How to make it in America ja Woo! <laughs> ja den ser ut bra <laughs> den har vi pushat för i varje avsnitt nästan <laughs> <Ja. så. laughs> det var det. och sen kommer ju Walking Dead också det kommer bli det jävla Walking Dead ja ja den 16 det oktober ja tragiskt att ja 16 oktober är det som du säger Rasmus tragiskt att de har kickat däravont bara det är ju men är som lämnade själv ja men det nej det tror jag inte jo, jag följer med det att lämna nej. Nej. nej nej det var inte, inte. Då, han blev de kapade honom han blev inte regelrätt kickad men han lämnade inte själv heller. De, det var diffikult. Det var det hans avsnitt som var bäst? Ja, det var det. Absolut. Helt klart. Jag tycker att han var rätt jämn. Uh, Piloten tycker jag, jag som en egen som film som Piloten var Piloten tyckte trock. jag var mästlig, alltså 5 av fem nivåer ja, och sen gick och sen den så ner, så så. ner till 3, eller 4, tre nivå mer. Ja. Mm. Men så den tror jag också. Nu, nu är det ju 13 avsnitt istället för sex. Så det ska också bli intressant mm. hur de hanterar det. Mm. Uh, det ska bli kul yeah. Jag såg ju piloten på en annan serie, Pan Am mm. eh, Såg jag, som hade premiär i, ja, när jag när hade den premiär, det var mitt i veckan, jag tror det är torsdagar eller någonting Så eh, förra torsdagen hade Pan Am premiär, första avsnittet Och vad är det? Och det är alltså en serie som kretsar kring flygbolaget Pan American Airlines som är jättekänt Uh, det har väl lagt ner nu tror jag men uh, det, det var är jätt... väldigt väldigt aktuellt med Mad Men Precis. Det är, det, är, det är inte det ett, var i jättestort... vad heter den där Catch me if you can inte det uh -huh. Catch me for you can också och det är Pan Am också. Alltså det, är, det är det största flygbolaget i världen på 60-talet tror jag. Och, i, det, och där är heter det väl Alfred Baldwin någon boss för Pan Am. han är ja, mm. chef för Pan Am exakt så det hände med det Pan Am kopplat. Vad sa du? Hannes? om du ser att det inte finns kvar längre vad hände med det följde ihop bara tror jag mm. Det, det var, Ja, någonting Men eh, i alla fall, det var jättestort På 60-talet och det här med Det var glamoröst att vara flygvärdinna Och det var glamoröst att vara pilot och allt det här Det, det har ju fejdat lite <tills> Till idag om man säger så Det lyckas ja, verkligen fånga jag. i catch-me-frikan de ja, Det är den riktigt det gör, så här det klassiska 60-tals-looken ja. Precis där. Och det är det, ju, det är det ju Pan Am också Det är mm. det hela serien kretsar kring Flygvärdinnornas liv och gentemot eh, ja, Patienter, patienter Passagerare eh, och, eh, och piloter och sådär Så, där, så att, eh, det är väl mer av en eh, inriktad serie men jag tyckte ändå den var intressant Heta tjejer med det Det är tjejer med det heter är tjejer med Är det Mad Men uh, möter 6 City i luften <laughs> typ, typ det serlien vanligt det, det mest. <laughs> ja. Och, och bo, bortsett från de fullkomligt avskyvärda eh, datoreffekterna, CGI-effekterna, så är den här håller den ganska hög kvalitet. För alltså jag menar CGI-effekterna i den här eh, serien alltså i den här piloten är så dåliga att det är nästan skrattretande. Alltså det är som, en, det är som ett dataspel från ja, från mitten av 90-talet. Är det flygplanen flyger eller? Eller? eller? När flygplanen flyger och när de står på marken Och själva flygplatsen är också Data-animerad mm. och ja, green-screen-arbetet det Flygpl är helt flygplan värdelöst Flygplanen verkar vara jobbig att göra CGI med ja, För, för det, det finns en scen I, i Banner Brothers som är och för sig var, Det var tio år sedan ja. men, men det är fortfarande det, det finns en scen där Jag tror att det är andra avsnitt som de invaderar i slutet av andra avsnitt när de invaderar Europa då. Ja, när de de hoppar. Åker, åker till ja, de hoppar Nej, i ja, precis när, när de hoppar. Mm. Exakt, eh, de ja. åker till Frankrike, är Frankrike Ja. Mm. Men, eh, men i alla fall när de hoppar där precis innan, när man, när man ser flygplan, det är också jättedåligt ja. dåligt Och sen är det Aviator också faktiskt. Ja, no, Aviator är eh, inte Vi. Bra. vi, vi Ja, men alltså vissa scener alltså, Jag älskar det här, men... men vissa specialeffekter också När han åker på vattnet och grejer den, i... no, alltså, den, den scenen är rätt dålig no, Ja, scenen När han kör det här stora flygplanet Dels den eh, Och sen också när han provar det här planet Som, när, som han kraschar med också Men jag mm, får att det är... är rätt snyggt Du menar när han kraschar i jävla, Alltså The mitt suburban. i Ja Ja men det är ju praktiskt filmat Alltså det är ju någon riggel något de har Så att det, det är ju inga problem Men när, han, när det planet står på landningsbanan och han ska lyfta med det och mm. så Det är det jag menar okay. Inte själva kraschen Utan när han ska lyfta med det planet Så ser det också data gjort mm. ut Men inte lika illa som PNM alltså Men så det är en medel, ganska medelmåttig serie Men ändå bra underhållande Så det är ju galaxer ifrån Mad Men Sån kvalitet Det är ju Ingenstans i närheten när det gäller skådisar eller, eller produktionsdesign Eller manus eller någonting Men det är, är ändå en in, eh, intressant serie Och jag gillar den här flygplansmiljön mm. Även om jag är flygrädd så är det liksom Coolt att se Så det tufft Ja, så, ja. Så det skulle bli intressant jag... att se om de är med och, om några krascher eller någonting sånt Ja, helt det, blir det, det är ju mycket möjligt I andra avsnittet är det Ja, ja men det här är ju prequelen, har du inte hört det Ja, precis för, I första avsnittet så är det ju turbulens med, i alla fall så Började baun. inte Darma på 60-talet? Alltså, i låst, yes. på låsting? Jo, på jo. Ja. Ah, nej, <laughs> <interesting>. <laughs> de, de har ja. tänkt ut, är det ABC ja. som ger ut Pem Arrow eller? Jag tror det Fan, fan man nice Samma bolag också Lyssa yeah. J.G. Abrams mm. bakom båda städerna <laughs> <laughs> Jag tror det. Uh, Men det är dock inte Pam, uh, Pam Erdem åker mig loss i lost the, uh, Ocean 7 de, Ja precis, för där uh, hade ju Det är det de jag säger, de, då hade ju Pan Am, uh, fallit sönder ja. Oh, oh. Så att det är oh, um, ju ja. det Har du sett något mer? Men det är ett häftigt flygbolag uh. Ja jag har, sett kul. jag har sett lite filmer också, faktiskt Dels har jag sett eh, Jag såg en film som vi snackade lite kort om I förra avsnittet när vi pratade om Jay Edgar-trailer Clint Eastwoods kommande film Så pratade vi lite om hans eh, senaste film Som, som har släppt då, alltså Inte J. Edgar, utan den filmen som kom tidigare innan dess eh, Hereafter, som den heter på engelska Och den extremt lökiga Svenska titeln är Livet efter detta eller någonting ja, i tror det. Livet efter detta. Ja. Mm. ja. Eh, och eh, den här filmen har fått det pratade vi om i förra avsnittet också alltså den här filmen har fått jättedålig kritik. Det är folk är enade skulle man kunna säga nästan i alla fall. Det finns ju alltid de som sticker ut men nä, nästan hela kritikerkåren och publiken och allting är enade om att Hereafter är Clint Eastwoods jag kanske sämsta film och allmänt en dålig film. Jag har en eh, känsla av jag... att du kommer tycka om den. Ja, det, du kan inte... jag skrev en recension på, på min bloggrad, så jag vet inte om du läste den. Nej, som skit. Men jag, jag tyckte <laughs> den var fantastiskt bra eh, faktiskt. Eh, och eh, Så det är väldigt. Eh, det är lustigt. Jag hade alltså, ju. Jag, jag pratade ju om det också lite i förra avsnittet, tror jag. Att jag hade. Jag tyckte det var. Verkade bra efter trailern och sådär Det var ett skönt tema och så Men sen blev jag avskräckt Efter att alla klagade på den och allt det där Den kom ut förra året alltså Så det, det är ju taget. sedan Så jag har, inte, jag har inte sett den helt enkelt Och var sugen på att göra det Och det gjorde jag helt rätt i För att det är en som sagt en fantastisk film Matt Damon är hur bra som helst Cecile de France eh, är också jättebra eh, Och sen finns det eh, två... Eh, vad heter det? Två tvillingar i filmen Som spelas av Frankie och George McLaren Och de är också hur bra som helst Och sen har Bryce Dallas Howard Som gör ett litet inhopp Hon har, hon har fått jättemycket skit och hon var också jättebra Så skådespeleri Rakt igenom kanonbra eh, Manus också jättebra eh, Och sen gillar jag det här det, Temat, det handlar om vad som händer efter döden och allt det här Så det är det som att Spiel, eller Spielberg Eastwood börjar fundera Över, ja, han börjar ha de här tankarna Nu och det här är hans meditation Eller betraktelse Över det här, vad som, vad som kan hända Efter döden och det är så Vad och så han tvungen att låta det gå ut över oss Ja <laughs> Ja, ja. ja det, det tyckte jag var bra I filmen. för sig men. Vad, vad Tror du att eh, du är mer positivt i filmen Nu, eller alltså med tanke på Alla andras Krassar kritik. Alltså. Om du hade, om du hade sett filmen när inte. den kom ut då, när du liksom varit var peppad på den och, så, och, och om ja. du skulle sett set den då och bara, ja, den där, den var, ja. Den var den var okej. Jag tror faktiskt jag skulle tycka, tycka den var lika bra då, helt ärligt ja. För att det här är en film som passar mig på många sätt. Den är. Eh, jag vet, Cecilie De Frans karaktär i filmen. Eh, säger faktiskt det Så att det är som att manusförfattaren Manusförfattaren är ju Peter Morgan Och han har gjort eh, The Queen och The Special Relationship Han gör, har gjort många politiska filmer eh, The Last King of Scotland Och det har han skrivit manus till Peter Morgan Och sen gör han en sån här film Det tycker ju många är jättekonstigt Var kom det ifrån eh, Men då är det som att han säger det Lite Quentin tarantino i manuset Att this is politics Alltså det här med döden och, och allt det här Och sen är Tsunami-katastrofen Och 2004 skildras här i filmen Och eh, de här tågbombningarna Tunnelbanebombningarna i London och allt det, allt det där är med i filmen Så det är en väldigt Det är en politisk film på många sätt Och jag älskar politiska filmer Så dels där jag sålde direkt Och sen fantastiskt skådespel Väldigt lugnt, eh, kontrollerat, skönt tempo Filmen igen. Det har också fått jättemycket kritik av oh, vad segren är den här rullen men jag tyckte den var jättebra Kanon, bra med det här långsamma tempot Just för den här filmen Så det, det, är, jätte, det är jättesvårt för mig att, att förklara vad det kan vara här Som gör att jag tycker så olika Men jag tyckte den var jättebra Och, och rekommenderar den varmt Det är en film som jag har i huvudet Och inte riktigt kan släppa Den bara, ja, sig på näthinnan direkt Och jag tänker på den ganska ofta Och det är sällan jag gör det Så jag är det en klockren fyra Från min sida Hereafter okay. Okay, det blir mm. säkert, Har någon av er sett den? Över. Faktiskt ja. inte det blir jag, nej, jag, jag har inte sett den jag, jag, alltså, När jag såg trailen första gången Så var det inte pepp alls Jag tyckte det såg rätt, rätt lökigt ut Om där, man ska där, använda ett uttryck Det var ju att använda min Ja precis Så, äh, <laughs> så jag, jag, jag är inte så jätteintresserad av, filmen, av att se filmen Men nej. nu när du har sagt det här Så kanske man ska kolla in Fast du Fast tyckte ju å andra grek. sidan att det blir Det blir var hur bra som helst så. Ja, Han, han gillar också 3 of ja. life <laughs> ja, just det. Men, men jag såg life. första timmen Av filmen Och ja, just det. sen det. så Jag tyckte inte den var så bra Och sen så började jag kolla på någon annan film Och så blev det aldrig av att jag såg klart filmen så, Men jag tyckte att alltså, Matt Damon kändes sig himla tråkig I filmen och, och det du, finns, du, gill, du brukar väl ogilla Matt Damon? Jag brukar göra det, men han har växt som fasen För mig på sista tiden Med tanke på att han har äntligen har börjat komma ur Born-träsket äh, Born, Born är bra Träsket, filmer det blir... men, men det är ja. fråkigt när en skådespelare gör samma, samma, samma roll Och nu har han börjat göra det är en det är formen, dock lite, så lite så där, och, Tre filmer ja. Born Det är ju inte så Nej, nej, nej. nej jag jag du ju förstår inte, jag, han förknippas ju länge Han, med han är samma karaktär i flera filmer, alltså, fast han inte spelar Born. Så ja, han, körde ju jag... han gjorde ju Google Hunting, det var väl innan Första Born? Mm. Ja, ja precis, Så därför spelar inte det med roll. Nej. Äh, men grejen var att, ha, se, ha, efter Born till exempel gjorde han ju Green Zone, Born in Iraq, mm. alltså ja. Det var ju den stilen då ja, Så vi exactly. håller med Rasmus där, han var länge där Men jag gillar dem när han gör de rollerna så Jag har ja, med, med. men det, det är mm. himla tråkigt mm. som skådespelare alltså, Filmerna ja. var helt okej okay. Alltså Borne-filmerna är jättebra men, ja. men det är jättetråkigt det När skådespelare gör så Och, och mm. därför växer han växt väldigt mycket för mig På alltså, nu, liksom nu med Contagion Och Zulantro Grit och The In Informant Och Invictus till exempel Där han spelar rummet <coughs> <coughs> <coughs> är ja. ah, Adjustment Anders. Beer som jag gillar Ja, det är också Men det är också lite jo, och Born han är lite. tillbaka till Born-rollen Men just till exempel Invictus då Som också regisseras så Clint Eastwood Som jag tyckte var fantastiskt bra också eh, Den eh, Där spelar han en rugby spelare François PNR Och det var också jättekul För där är det verkligen Mils långt ifrån De, vanliga, de andra rollerna han brukar mm. göra Och det är alltid kul Att se en skådespelare Som utmanar sig på det viset Som när Brad Pitt eh, Ger sig in på Benjamin Button Till exempel Det är också samma grejer Ja men så det, det, jag tänkte på det när jag såg Hereafter efter att Nät tyckte att det var så bra. Att Det är lite, lite liknande. Body of Lies, Ridley Scott film. Det är, det är samma sak där. Kritikerna är ganska enade om att den var som bäst medelmåttig Och jag, jag hyllar den som ett. Alltså, Body of Lies tycker jag är en av Ridley Scotts bästa filmer. Ett mästerverk. Något mm. mm. medelåtig inte? Nej, jag vet <laughs> Men det, det är Jag sa till Patrick innan idag att man kanske skulle ta och se dem. Eh, filmerna back to back eh, Och försöka liksom lista ut Om de har någon gemensam faktor Som verkligen bara triggar mina sinnen Eller någonting som gör att jag faller så platt För de här filmerna På om Men, Body of Lies alltså Jag, jag ska bara in flika kort eh, Den är skriven ja, av ja. William Monahan Som vi yes. snackar om eh, Vilket avsnitt var det Det var ju början typ andra avsnittet ja, eh, han, och, och han har ju tagit in någonting. för Ändra lite i, Eller redigera i Sin City 2 manuset mm. Och eh, det, var, just det var det vi pratade ja, om då. Och eh, han har bland annat skrivit också Manuset till The, The Departed som han fick en Oscar för Och då yes. snackade vi också Om att han eh, hade, Att han 2010 Alltså förra året kom med sin regi debut London Boulevard Och eh, den kollade faktiskt in mm. rätt nyligen jag uh, ville bara säga att uh, jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Jag uh, mm. håller med om den, alltså, den har sina ups and downs men jag uh, tyckte den var rätt skön liksom Overall. Det är, det är en del ja. intressanta ingred ingredienser han har ju skrivit Manuset själv till den också. Mm. Så. Och det är ju Manuset är en av de starkaste sidorna i ja. filmen. Så. Eller jag, ja. skriver en dialog och sådär. Ja, precis. Och intressanta karaktärer också. Mm. Uh, ja fram alla biroller. Mm. Mm. Men oh ja, det jag ville bara säga. Men så. Godt, ja. Så. Men sen utöver utöver hereafter så såg jag också idag faktiskt en fransk film som heter La Raffle. Eh, heter den. Eh, med John och, Renault. Eh, på. Med, med John ja, eller Jean eller Jean. Jean, Jean, eh, Jean Renault eller, eller hur man säger. Jan Reno Den heter, precis. vad fan den på svenska? Eh, um, mm. I gryningens ja, samma lökig titel där I gryningens timmar, ja precis Jag såg den faktiskt och på bio och, Alltså, gick Gjorde Jag har på min pepplista Vad roligt, ja Men i alla fall, den här, den här var också jättebra Jag satt en fyra på Ja, mycket uh, gott snack om uh, den, den här, här. Ja, det fick ju en femma vet jag Utav recensenten på mm. Moviesin uh, Andreas Samuelsson där gav den en femma Eh, och den här handlar om: eh, det var ju en. Eh, det heter Veldiv eh, Roundup som var. Det, det handlar om andra världskriget alltså. Eh, som fr från frans fransosernas perspektiv, där judar i Frankrike samlades ihop och sattes på en, i en arena eh, där de satt i en vecka eller någonting och, och inväntade att bli forslade till koncentrationsläger och sånt. Eh, och de hade knappt vatt och mat och folk blir sjuka och så, där. så det är en, verkligen en otroligt hemsk film och sorglig film men som, alltså jag tycker det att precis som Schindlers List och alla de här andra filmerna så är det väldigt viktigt att se, att se det eh, och jag tyckte den här var jättebra det, det är roligt faktiskt för förra året kom en annan film ut som handlar om just detta också fast från ett helt annat perspektiv det heter Sarah's Key eh, Sarah's Nyckel som den översätts till på svenska där med Christian Scott Thomas och det, den utforskar också hela den där händelsen med hur fransoserna eh, i det fallet bara gav med sig och hjälpte nazisterna och samla ihop, alltså poliserna hjälpte till och allting, så det är en, verkligen en skamfläck i eh, fransosernas historia där de, när de samlade ihop de här juderna och skickade iväg dem till en säker död mm. kan man ju säga så det handlar om flera olika Till exempel Melanie Laurent från, Som vi sett i Inglouris Basterds. Ja. Hon spelar en sjuksköterska Som inte är eh, judinna Utan eh, som bara vill hjälpa dem Och följa med dem mm. eh, och sådär. De här eh, judarna då, som, som behöver hennes hjälp Och, och sen är det då Sean Reno som spelar En doktor En, en eh, judisk eh, doktor som, som jobbar tillsammans med Melanie Laurent. Och, och så är det massa skickliga barnskådespelare. Och, ja, en väldigt bra och väldigt gripande film. Ja, problemet pratigenom. med den filmen, eller med mm. många filmer, det är faktiskt att man, man, ja. man får. eller Det, det går inte att man får inte liksom tycka illa om sådana filmer. Om du förstår vad jag menar. Liksom det är, det är liksom så hemska grejer som händer. Så liksom, det går liksom inte att ha en negativ inställning egentligen till. En sån film. Liksom, tårarna flödar på. Liksom, de vrider precis bara på tårkanonerna. Ja, visst. Och liksom, så... det, det, är liksom... och det är jobbigt att se dem. Det är dem. inte det en är så ju, liksom, ju fantastisk ju verkligen... film egentligen. Men den framkallar liksom ja. sådana känslor. Jag satt liksom och grät till den filmen och blev berörd. Men ja, själva visst, filmen är inte så fantastisk i sig egentligen. Alltså själva story... Ja, det, jag vet inte om jag håller med dig. Det, det har väl mycket, och jag, mitt betyg är har väl ganska mycket med Just hur viktig filmen är också Men alltså jag tycker ändå den var Jag skulle kunna säga fantastiskt bra ändå Alltså, Ur både, alltså Manusperspektiv och skådespelarperspektiv Och så också alltså ah, okay. Men jag vet inte, håller inte du med där eller? Du tycker den är... Ja alltså Jag tycker den är bra så alltså, det, är, det är inget direkt fel med den, Men den är inte så jävla fantastisk Jag Nej. satte om fyra på den eh, När jag såg den då kommer jag ihåg Men, ja. men det, det, nu minns jag inte det här så bra Men i den recensionen på moviesin så ja. de, eller den personen jag äh, nämner liksom ingenting om storyn eller alltså om filmens äh, positiva beståndsdel Alltså pratar bara om det här att och, om ja, liksom, och det är liksom ja. hemskt allt man blir så berörd liksom och därför är den så jävla bra. Och liksom, precis. Ja det är jag håller med jag fattar vad du menar det finns problematik där att uh, man blir lite uh, man, man fångas lätt av det. Men det grej jag tänkte ja. på i många andra världskrigsfilmer. Alltså jag såg om en gammal favorit, Pianisten här om månaden eller något. Ja. Och i många gamla eller många andra världskrigsfilmer eller där det är något stort krig som skildras. När man sett så pass många så blir man känns som att man blir ganska härdad att när man ser folk alltså dör i sådana stora mängder så känns det nu för tiden typ som att det inte blir det är liksom ja 6 miljoner judar dog jättetråkigt, men det känns inte Längre, i alla fall har jag börjat känna Alltså, jag blir inte så Så berörd Eller vad ska jag säga Ja, det är väl det där ja, med blir... din Syksjukdom också Jo, nej men alltså, jag, jag tänker på det, det är nog också mycket med Alltså, i verkligheten också, tänkte. dig Vi blir matade av Irakkrig och så dagligen på nyheterna Typ en bil, bogger Boggeri, typ 20 person döda Men visst, man stänger av Man fortsätter sin dag som ingenting hade hänt Medan till exempel nu i Norge ja, så är det Nu i Norge förstår, till men... exempel, när det händer mm. så pass nära oss Då blir, då blir man så mm. engagerad Hela Sverige ja, Men det är också direkt. för att ja. norrbagarna är på något sätt Mer som oss än vad till exempel Iraker eller afghaner är så det, Alltså, egentligen är det ja, inte eller, det, är, det, är det Nej, det är det inte det Men det men, blir det, ja. median skiljer det på ett annat sätt Och desto mer Det är ju inte hänt så mycket i Norge Det är därför vi blir mer Ja Jo men, jo men såklart så är det ju Men vi kommer, nu ska vi egentligen inte ta den här diskussionen Men vi kommer alltid uh, Alltså vi kommer alltid tycka Att det är värre när någonting händer uh, Våran granne än någon som hållet. bor på andra sidan staden. Jo det är klart, Men det är just det mm. jag menar alltså, uh, Typ om jag skulle visa en film För min mormor där en unge blir skjuten i huvudet Då skulle min mormor mm. Reagera mycket mer Och starkare på den filmen, det var hemskt Men det var jag som kanske har sett flera sådana filmer Om ni förstår mm. Men så är det du är mycket i hon är ja. är inte van vid att bli. Och man har sett så, man har sett så mycket jag håller i det. Med, för mig Anna Värske är det just en sån grej som alltid berör mig. Det är, det det är alltid trist så, ju så, så. så men, mm. men ja, jag, jag gillar ju så, jag, till exempel Schindler's list, den tycker jag att det är ganska överskattad. Det är jättemycket eh, mycket i ändå, även om jag även, även om jag tycker om den jättemycket så så, exempel, min, om, mina favoriter i, inom um, andra världskriget-filmer är ju. Jag har två absoluta favoriter: det är Inglourious Basterds dels eh, och sen, sen också Paul Verhovens eh, svartbok eh, också, som, som du ska mm. se, Hannes. Jag ska eh, se hans eh, mark också från 79 och 78. Eller något. Det är också en annan världskriget-film. Men okej. Okay. Ja, jag men i alla fall, så de, de är mina favoriter och de berör mig jätte... Eller, Inglourious Basterds påverkar ju på ett annat sätt, men Svartbok berörde mig mm. jättemycket. Ehm, ja, så jag blir alltid berörd av andra världskrigets filmer och framförallt när man skildrar... Här är det inte i La, Ra La Raffle så är det inte krigsföring på det viset, utan här är det förintelsen verkligen. Ehm, från fångarnas perspektiv, så det är lite skinless list över den... Ehm, i men det svart tycker... Svartbok till exempel, är ju mer... det är där det är ju mer krig. Jag tycker också, det är för Vad lite andra filmer som skildrar Alltså verkligen Alltså det hemska Alltså som verkligen skildrar koncentrationslägerna okay. Proceduren när de väl ja. går in i gaskammarna Fast det finns ju många Eller har inte sett rätt filmer mm. Jag tänker mig att det finns en, finns en del ja. som skildrar sådana, Men de är inte lika liksom ja, Stora, nej. nej det är liksom de här stora krigsfilmerna som riks... får Men här är ju en verkligen då, då ska du se La Raffa ja, Men till exempel Kines list, Det finns det egentligen ingen riktig scen som jag liksom typ, Det är ont i typ magen ja, För mig finns det jättemånga sådana scener i list, men List Och där är ju inga Någon scener som är en gammal med, härdad alltså, nazist eller något Men det är inte <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> den, den scenen som jag reagerar mest på nästan Det finns ju hur många äh, hemska scener som helst Men det var nästan när den här Generalen står på sin balkong Och skjuter ner med oh, well, ja. Sniper ja. Mm. Det den, den scenen så Amon Goet så... eller vad han heter mm. Jag tycker alla scener När han är med nere i Konstellationslägerna och ska, ska hitta på Något eh, är väldigt ja, Extremt mm. sorgliga och Ja hemska, man skäms ju för att vara ja, Människa ja. <laughs> det, är ju, det blir jobbigt att se dem och det är bara jobbigt att se hela Raffle också men Och det läskar jag så jävla nära in på alltså. Ja Det är det Ja, Ska vi men så La Raffa är en jättebra film Som jag rekommenderar mm. också Så vi går vidare till något yes. trevligare. <laughs> Samtalsämne ja. ja, ja. Har du mer som du vill ta upp Victor? Jag kan bara nämna lite kort också Hannes och jag håller på med den här filmswitchen Som vi nämnde i förra avsnittet då. Jag har hunnit se ja. Zulu Nu också eh, Med Michael Kane, En 60-talsfilm Som mm. utspelar sig i slutet av 1800-talet 1880 någonting ja. Sydafrikansk koloni där ett gäng brittiska eller de är de är från de brittiska öarna i alla fall ett gäng soldater får möta Zulu invånare, Alltså ursprungsfolket där skulle man kunna säga, som är de är 4 tusen persva mot mot en samling på 400, 400 eller någonting Så det är lite som sagt slaget vid Thermopyla, Alltså 300, I 300 ja. Den filmen är lite den känslan Fast ja, en äldre film Och därför helt annorlunda Och jag tyckte faktiskt att eh, Det är en film som inte har åldrats alls väl Alltså när det gäller effekter Och ja sådär. Det, finns, det finns filmer som är Som håller mycket bättre Man tänker ju på att gudfadern Och eh, filmen som Chinatown och gudfadern De, de kommer inte ut Alls långt efter Sulu Men ändå så känns Sulu som Som från stenåldern om man jämför med de filmerna mm. Så det kan, det kan väl ha med budget Och så göra också, men det störde jag mig på Och sen så, mm. så puttrar den på samma nivå Hela tiden och lyfter aldrig riktigt Och sen också, den är ju två timmar Och 20 minuter eller någonting Och första mm. timmen är ju helt onödig skulle jag säga Man den skulle kunna vara en timme och 20 minuter Och bara skildra själva slaget och det Det som är innan är väldigt segt Och känns så, ja Ja, konstigt på något vis. Och så jag tyckte alltså den det höjer upp lite grann ändå i slutet. Eh, när det, när det väl när det väl det här stora slaget kommer då. Men eh, men inte så långt så den, den hamnar på en väldigt svag 3. Ja för för mig som det är en av mina favoritfilmer jag har en femma på den en ja. stabil femma. Och jag tänkte jag tycker i början alltså när jag såg den fick jag ja. känslan att liksom så här, shit's about to go down Alltså ja. det bygger upp för att det, ja, det, alltså gör det, gör det kommer lite. hända något mm. Och sen tycker jag Jag tycker slaget också var härligt och, och sen gillar jag typ den eran Alltså brittiska kolonier, alltså, ja, visst. -tal. Det så Alltså 1812 Men också till exempel Vissa karaktärer som fångarna Och det är väldigt sköna dialoger Det blir nästan lite, lite komiskt ibland Fångarna, vilka menar du där? Alltså... Men Eller inte fångarna, men de som får sitta i det där huset och inte får vara med loss. Ja, de som är sjuka, sjuka skadade. Ja, sjuka, mm. ja. Precis, ja. De, de, man, man skiftar lite ibland. Ibland är det ute med soldaterna som, mm. som leds av bland annat Michael Keynes karaktär. Då, och sen så som är man, man också... Det är en av hans tidigaste roller Jag tror det är hans första långfilmsroll va, Ja det är, en, För mig. Det är något sånt och, och sen får man också vara in i det här huset Som, som Hannes nämnde här att, Och där sitter de skadade och sådär Som inte får komma ut Och där finns några väldigt skumma typer Som mm. man får bekanta sig med och, Ja så det, det är en helt okej okay film Men jag, skulle, jag rekommenderar den inte ändå Alltså den är Nej. Jag, jag rekommenderar den Jag Se i början Och ja, inte riktigt så bra som jag hoppades på det finns bättre Michael Caine-filmer Ja, verkligen så. Men jag tycker i alla fall att han gör en bra roll som start Alltså, det är inget han, han är inte dålig mm. alltså men. Mm. Hur tidig roll är det från honom? Ja, som sa, som eh. vi sa, den, bla, hans första filmroll 64 eller 64 64 64 så. Är det. Okay. Så, Jag tror det är hans, hans första hans bästa, roll, hans bästa roll på sista tiden Tycker jag har varit Harry Brown Ja, den är jättebra som, som var, det, det var Hans bästa roll någonsin tycker jag är Killen of män. Ja, jag eller? tänkte precis nämna ja. Mm. den Ja, den är gräst Nej, great. jag tycker han är skitbra där Men han har så liten plats i den ja, Jag, alltså. jag, jag tycker jag, tyck aldrig han har gjort en bättre roll ändå Man har aldrig sympatiserat med någon eh, Eller jo, det har man Men man sympatiserar väldigt mycket med den karaktären I man, Han är bäst eh, i in Inception Oh just det, menar det Harry Brown nu Rasmus? Mm. Uh, nej nu Chiller menar jag uh, Chiller mm. of Men Alltså jag ska inte spoilera filmen så, Men man ser sympatiserar väldigt man, man tycker väldigt synd om hans ska. Ja. Han är ju typ en hippie ja. kan man säga Så det är väldigt roligt, ja. Michael Caine med Som uh, röker gräs Very och har långt hår och sånt Så, new så new det är väldigt kul cool att se Hans jordgubbs weed som man <laughs> <laughs> Eller nej strawberry Strabberry. coffee heter Ja just det Mm, mm. Yeah. Så, Men ja. eh, på tal om Michael Caine eh, En av hans bättre roller är i en Woody Allen-film eh, Som heter Hanna och hennes systrar Som ja. han vann en Oscar för också Bästa manliga byroll eh, Så den rekommenderas mm. han, är, mm. han, är, han är jävligt bra ja. han och hennes, hennes systrar en bra film också ja. Inte sett faktiskt eh, Jag har sett så dåligt med Woody Allen-filmer Så jag måste ta tag i det där ja. det, det är en av ja, hans det bättre tycker jag ja, Okej okay. Jag ska se Annie Hall och Manhattan i alla fall. Ska jag försöka ta mig, ta mig an först? Sett dem. Nej, jag, de, de enda jag har sett är Vicky Kristina Barcelona och You Will Meet a Tall Dark Stranger. Är det de enda du har sett? Det är de enda jag har sett. Ja. Herregud, men oh, vad! Shit! Vad ska jag ta mig till? <laughs> jag har är världsfilm. Nej, men Rasmus, ju... jag har lite ja. Terrence Malick att ta igen innan dess. Ja, <laughs> okay, alla jag hands, Ja, och på en Terrence Malek-film har man ju sett 38 stycken ODL. Vad sa du? Alltså, en speltiden på en, en uh, Turns film är ju som att se 38 Odelen. Film. Ja, typ. <laughs> så <är det> <laughs> ja, som en sån tjänst. Nej, nu ska jag inte överdriva 39. Nej, mm. Mm. Nej men jag tyckte Wikipedia uh, Cristina Barcelona var jättebra och uh, You Will Meet a Stranger var bra. Så det är, ja, det är ju lovande, så jag ska absolut fortsätta. Jag väntar på Woody allen uh, film Utom jordingar av monster och science fiction och <laughs> du får nog Han har gjort en science fiction film ja, han har gjort en, en väldigt tidig slip. Mm, okay. mm. Den ska jag kolla in ja. får så nog den vänta är... länge då. Hannes, den har jag... ju inte ålrat så himla bra Den, Nej. den är väldigt uh, Den känns väldigt töntig först, bok, Den första halvtimmen timmen är jävligt Och sen tycker jag det bara spårar. Ja väldigt. men sen faller ja. det Hans kommande här nu är ju väldigt lovande tycker jag The Bop, The Cameron heter den va Um, ja, det, um, det är så att den uh, baseras på Ivan och just är den här klassiska verket det kamerone och att det är rätt sjön rollista va Jesse Eisenberg och uh, jag är en hel jag, jag vet inte jag kan inte nämna Alec lika det Baldwin, men det är hur många som helst. Alex. det är mm. skit många i alla fall som är med i den som är bra. Jag tror jag Alec Baldwin sa det. Mm. Ja, Och, och, och han Roberto Benigni Ja just det han, han sjukt så... grym skåls ja, Han, han, han, han förresten Han fick en Oscar och det där, ja. Han, förresten, ja Livet underbart, det må vara mm. min absoluta favoritfilm Som skiljer andra världskriget okay. mm. Där fick jag sympatisera ganska mycket Med sonen och sånt mm. Ja Precis ja, men jag, ska, jag lovar Rasmus jag ska ta tag i mitt odl i mm. mm. Ja, tittande ja. Det finns men, ju en del äh... att gräva i där Ja, precis ja. ja, alltså jag har sett Tror jag 30 stycken filmer i år ja, är, jag, ja, det det också, jag, jag hade också Jag hade inte sett någon, någon av hans äldre filmer så jag Såg du dem i början av året mycket eller? För du har inte pratat så mycket ord nu på senare tid här eh, Nej, jag såg det typ i våras mest ja, Okej okay. mm. mm. Men det är ändå mycket 30 stycken Ja, ja det, det är det verkligen Han har tack. gjort 47 eller något va? Mm. Ja, något sånt mm. Och då ja, snackar men... vi under en 50-årig karriär Det är rätt imponerande vi... Ja, Ja, det mm. mm. ju. Ja, men uh, hans första filmer, uh, han... WhatsApp, Tiger Lily och Take the Money and Run, Bananas, uh, Everything You Want to Know About Sex, but We're Afraid to Ask. Mm. Uh, de, mm. ja, jag vet inte, alltså jag har inte sett uh, den, uh, den sistnämnda där, men uh, den är jättebra tycker med... jag. Det är så här lite sketchfilm, ja. lite Monty Pythonaktigt aktigt Men uh, handlar den mycket om, um, är det mycket sex i den liksom? Ja, så är det så. Det är vissa så här helt sjukt spårade grejer Alltså det är liksom en, en komedi Med massa så massa sjuka sketchgrejer Det finns en del där han Där Alan, eh, Spelar en roll eh, Och då pratar han italienska Hela tiden mm. ja, okay. Det är mm. ganska kul att se för Han pratar rätt bra ja. ja, när, uh, en, en film som kom samma år Som den som han tyvärr inte har regerat själv Men var riktigt bra Det var ju Play It Again Sam Ja just det, den, jag, jag skrev en artikel om ODL på, på och Jag skrev lite mer ingående om den plaggen sen tror jag Ja ja just det, men, men den, den var riktigt bra mm. och, och sen så kom ju Sleeper Och sen så var det ju några, några filmer där emellan Sen kom ju Annie Hall och Manhattan och dem. Och sen var han ju gigantisk liksom ja, han är fortfarande dem. mest populär för dem eller hur? Annie Hall och Manhattan eh. Ja, uh, i alla fall. Ja. Uh, det var ju Manhattan. de som liksom definierade ja, honom. hans ja, samarbete med Diane Keaton. Och, det där liksom. och hans uh. samarbete med New York. <laughs> ja, precis. Ja. Jo, precis. Uh, Men Hattan är ju dock uh, en film som han tyvärr själv inte tycker om alls. Aj, hey. inte? Nej, inte. jag pratar klart om han, han, han tycker att den är, är rätt värdelös Han sagt i en intervju som jag läste Men det är, det är lite märkligt Men, men vad fan Många regissörer är väldigt självkritiska ja. Rasmus, mm. vilken tycker du är bäst av Manhattan och Hall. Jag tycker Anne Hall är, är bäst Men mm, Manhattan okay. ligger äh, rätt bra till också mm. Jag tycker inte att Manhattan är, är med på topp tre jag tycker jag gillar verkligen hans eh, filmer som, han som han gjort nu på sista tiden. Ja, alltså hans 2000-talsfilmer ja. tycker jag alla Ja, verkligen. Upp. De har varit grymma förutom jog inte 12 hours stranger som var den var helt okej. Okay. Den, den var bra. Jag tyckte också det jag var med film. precis samma. Men, Så, här, men, men vad, ty, vad tycker ni om den där Cassandra's Dream och dem till exempel? Alltså Cassandra's stream inte så Jag, jag, jag verkar väl att ensam om att tycka om Cassandra stream. jag tycker den är jävligt bra faktiskt är thriller, Jag såg den är den lite annorlunda Ja, alltså mm. det, det är en av få Alan-filmer som... Och den är ju brittisk inte alls New York Nej, precis, ja, och det är med det. Ewan McGregor och eh, Colin Farrell, ja, ja, och båda ja, ja. är skitbra i den ja. jag tycker Den har ja, jag tänkt se i alla fall ha. Ja Hannes, som du som du har sett se, på de senaste filmerna Så har de just, just varit i Europa, europeiska städer Det har varit Barcelona, Paris eh, Du kommer möta en långmörk främling var London Alltså jag har ingen större koll på Woody Allen Cassandra Stream var i London Scoop var i London Men jag Vart bara uppfattningen om Woody Allen är väldigt mycket i New York så. Ja. Så, mm. nej, men, uh, Sen var Hollywood Ending Där, där var han i uh... Det tycker jag en, en av hans serier, ja, serier. Hans han, nästa film då Stockholm när han spela flyt på Jerusalem Kebab mm. Jag ska absolut ta och kolla in fler eh, Woody Allen-filmer i alla fall, det låg Så Så det, det, det ska jag öder. göra Men hörni, vi, hörni. Mm. vi går vidare till Hannes Vad har du sett? Ja <här> ah, tjena, jag har sett <här> Terra Steven Spielberg producerade nya science fiction eh, Dinosauri-tv-serien mm. Okej okay. Och och den var, den var faktiskt uh, överraskande bra faktiskt Den var väldigt underhållande Och alltså det känns som en bra start på en tv-serie som kan falla mig jävligt bra i smaken För jag, jag är som sagt väldigt mycket inne i dinosaurium, monster, bla bla bla ja, Är någon som gillar den så är det du, Hannes Det, är, det mest okulturella det finns att gilla inom filmvärlden typ. <laughs> Men i alla fall, ja jag tyckte tv-serien, eller piloten i alla fall var väldigt bra Den är på en och en halv timme, någonting och mm. den bygger upp en ganska intressant grej För det är mycket som kan hända Med alltså, en sån idé att de åker tillbaka 65 miljoner Nej, 85 miljoner år tillbaka i tiden Till kritaperioden Och ja, ska bosätta sig där För att typ, nutidens jorden inte går och, Det går inte att andas så speciellt bra Och, nej, och alltså, grejer Du, du om helt enkelt Starta ja. om. Mm. Jo. <laughs> Några grejer jag dock tänkte på varför alltså, åker man till krita period? Jo, men det, det tar de upp att de, de, de kunde inte bestämma det Men sen när de där jävla meteoriterna kommer Då blir de ju fucked igen ja. De kommer inte att överleva revolutionen Nej, typ. nej Men jag tänkte men det, i alla fall att det, det är kul Frågan att bli... om de hanterar det i serien Det gillar de inte att göra, de satsar väl på att göra jättemånga säsonger förmodligen så att... Ja, men jag tänkte det finns ju många grejer alltså, så här, Som nu är det ganska high-tech De har en portal Alltså, de kan få in grejer tillbaka till tiden Men de kan inte, de kan inte komma tillbaka, fattar du Nej, så när, de, nu, och, nu när de väl är där så alltså, ser de fast, eller? Ja, men det kan komma in nya människor Och de kan få in typ mat och sådär saker Ja Men jag tänkte, det kan ju hända mycket coola grejer som att Som att portalen stängs för alltid Och de måste överleva själva ja. och, och sen bygger de upp som att det är något stort företag Eller, nej, inte ett stort företag ser jag inte Men att det är Man får i alla fall veta, inte för att spåla för mycket Men man får veta att det är en tillgrupp Någon annanstans på dinosaurietiden som The liksom, others the, Ja precis som, som är lost The others liksom Men att det är någon från, från Framsidan eller utsidan ja, Framtiden Som har skickat in typ Ett par människor mm. Så det är så det är någon som Vill ja, ta över det Ja som har gått rogue eh, Om man säger så ja men liksom För precis om du är med från början Och styr Då kan du liksom kontrollera ja, liksom, Hur allt allt någonsin kommer att alltså, typ hända Ja mig. visst, så är det Jo det men jag, jag tycker är så stor. Ja, ja men precis ja. Och det är väl och det, är de, det är så de vill jag. Ja och sen är det ju en äventyrsserie Det är ju mycket Steven Spielberg präglar på det Och då mm. är ju ja, Krita perioden, dinosaurerna en väldigt bra Alltså en bra era För att få det, Dinosaurier, och sånt Ja verkligen mm. jag, jag har ju jag var ju inne på serien igår också faktiskt, den här mm. piloten Men jag skippade, alltså, jag såg Pan Am istället som vi snackade om tidigare Jag känner att alltså, Terra Nova, den är så himla Fox för mig Jag stör mig så mycket på det att eh, Om det inte hade stått Fox i hörnet på tv-serien Så hade jag ändå bara kunnat gissa mig till att det var Fox Från mm. det man ser i trailern mm. För att den är, så, ja, den är så lökig på något vis Den är så... Ja. Lökig ja, Men en <laughs> och... Eh, jag, Nej, jag, alltså, jag, förstår, jag förstår vad du syftar på. Mm, jag tycker ändå inte ja, om den. Ja, ja. Jag tycker ändå inte det var så farligt. Hur var effekterna? För, ja. alltså Jag tycker effekterna alltså för en tv-serie. Det är, de är aldrig filmeffekter nästan. Nej. Men effekterna. Alltså, alltså, det, var ingen, det var en scen där de står uppe på en klippa och kollar ner över typ djupt dras eller någonting. Ja. Då man ser det här greenscreen-arbetet. Då såg det väldigt fult ut så här, mm. Men dinosaurierna och. Och mycket annat tyckte jag det funkade, alltså i TV, i tv serie mått så tyckte jag det funkade väldigt bra. Mm. Ja, jag ju alltså lo, ju inte alltid de bästa effekten. Nej, nej, precis, men, men det, det, det ju var ändå en film som jag, eller en serie som alla fall jag uppskriver. Jag tror också att det är min favorit TV serie. Okej, nej, det, det jag inte kan fatta är att även om jag, jag förstår det är en tv-serie och eh, de har begränsad budget och sådär, det är klart. Men det jag ändå inte kan fatta är att, eh, alltså att Jurassic Park, som, som kom ut för 20 år sedan ser bättre ut. Alltså de dinosaurieffekterna i den filmen ser jag bättre Jag har ju sett, jag har inte sett piloten nu men Jag har sett mängder med trailers och klipp och sånt eh, Som släppts ganska Park hade med säkert mycket. Så... Jurassic Park ja, hade så ju så större du. budget Hade större budget, ett mer kompetent företag, ILM Samt att de ja, hade ILM, definitivt de mer tid Ja fast ju den här tekniken skulle man kunna säga Det var ju första gången Så att, ja. Jo Ja, Thomas alltså, Bieber hade, hade ju planer på stopp motion på det. Till Jurassic ja. Park ja, ja. Men det var ju, det var ju Första datoreffekterna som gjordes på det viset Och att de är bättre Än det vi kan göra idag mm. Med ändå Man fattar ju budgetskillnaderna Men jag tycker ändå för en lägre budget Att man skulle kunna göra bättre dinosaurier För det ser i vissa fall ser det helt fruktansvärt ut om, om det... det känns som att vi borde ha kommit längre På 20 år jo. Ja, Men om det verkligen... är någon lyssnare Eller något som du kan jag jämföra dinosaurerna i Terra lite med om någon har sett de här BBC-serierna om dinosaurer. Ja. Det, det är typ. Ja, den precis. Ja. Den stilen. Det. Ja, men jag känner ju att, lite dataspel över dem också. Jo, lite, men jag tycker det funkar bra hur som ja. Men jag tänkte, inte för att hylla Terranova fullt ut så finns det vissa grejer jag verkligen, alltså saker som kan. Om det utvecklas för mycket på vissa aspekter så kan det bli att det blir skitdåligt dåligt. Okay. Som i första avsnittet att, att Zonen Uh, ja jag blir irriterad av uh, hans det är en son i alla fall. Ja. I den här familjen som kommer till Terranova. Mm. Nya land och garanterat eh, kärlekshistoria där direkt. Första episoden både dottern och sonen men det var inte det jag menar ja. men att det här är att dessa ungdomar alla är så här, typ 17, 16, 17, 18 år så här, sitter typ de Twilight, har ett eget de har eget litet hus och han kommer dit och så här, wow och sen så här inga föräldrar bor där de bor så här, själva de är coola så här. Ja. Och det blir precis så här typ yo, surf dude så här. Typ. Ja. En, en riktig så här typ ungdomsdramaserie typ, blir det. Och, det och är de smar på sitt nötskal. Det, det, det ja. är ju såna grejer jag menar. Och de smiter utanför, utanför stängslet för att så här, brygga, sprit och grej. Ja. Men typ, man bara hoppas på att de ska lägga fokus på Typ pappan som är, som är en, typ, en polisaktig. Ja. Ja, badass snubbe, helt enkelt. Ja, och pappan och sen en ganska snygg mamma och. <laughs> ja <självklart>. mm. <laughs> nej, men det, det, Och Steven Lang funkar ju bra som den här bossande ja. Steven oh, ja. Lang som vi känner igen från Twilight <laughs> Ja just det Twilight, Twilight Nej vad säger du Avatar <laughs> <laughs> du sitter jag och svamlar igen Det är klassiska <laughs> ja. här Mel Gibson, Kevin Costner är det mm. Den uh, karaktären, jag har ju bara sett trailen Men det känns ja. ju lite lik karaktären i just där, Avatar Ja det är mycket så ja. är... Eller är han en good guy här? Ja han är good guy samma han är han är liksom the leader of the good guys ja. ja. man säger men det är det, någon... vi, det är det, vi får se hur länge tror ni Steven eh, Lang är good guy jag vet inte tills okay. avatorns två inspelningen <laughs> ja nej men nej. Tills, ja, nej, jag vet inte i nästa, nästa han, alltså, avsnitt kanske han känns ändå som den här trygga alltså som verkligen typ står upp för sitt sin bil man ser mm. ja men jag tänkte ja okay. uh, uh, uh, förutom uh, till så skulle jag vilja prata om en kommande film. Mm. Som jag tycker får alldeles för lite fokus från ja filmforum och diverse. Och det är Jackie, Jackie Chan's kommande 1911 Revolution. Ja, just det. Det kommer ny trailer nyss Sverige, eller vadå. Ja, High eller vad man säger. Gang gang Men det är i alla fall regisserad och spelad av Jackie Chan i Jordan. Och det utspelar sig om den kinesiska revolutionen 1911. Det är ett grymt spelar. intressant eh, tema. Ja, uh, och att plus se. att jag tycker filmen verkar så jävla snygg och alltså, typ så typ här scenografin och stilen och, och jag gillar Jackie Chan väldigt mycket och det är kul att han kul att ha, se han igen väldigt Har seriös, han har regisserat något förut? Ja då. Jag har ingen koll ja, på. Mm. Han har regisserat sina egna såna martial arts filmer vet jag några stycken. Ja, ja de har sett tidigare. Ja, det är kul det, i alla men... fall att, att han återvänder till Kina tycker jag och din storbudget och ja. den är seriös. Jag tycker att Jackie Chan är väldigt bra när han är seriös. Jag, jag tycker att... blivit mm. lite för mycket. Jag tror att eh, det kan bli jättebra. Hannes, jag håller med. Ja, Trailern till också, äh, Trailer till Nathan kan ni se på äh, filmixen.se. Yes. Ja, om det var typ det. Och det är en väldigt bra trailer också. Ja, ja det är en väldigt bra trailer och väldigt bra. Ja, en era som är väldigt snygg eller cool så här. Ja. Mm. Och på tal om trailers så fick vi också se den här veckan tror jag En ny trailer till The Girl with the Dragon Tattoo Alltså mm. David Finchers filmatisering ja. Av Stig Larssons bok Män som hatar kvinnor Och det var väldigt intressant för att det har ju gått Det har snackats extremt mycket i USA Om den här åtta minuters trailern som, som släpptes på vissa straw dogs Visningar I ja. USA Men vi, fick alltså, vi vanliga dödliga här i Sverige Fick en fyra minuters trailer och tur som är väl det, det, det, tycker jag. Ja, kanske. Ja, jag jag vet, jag att den den visar det väldigt mycket. Men, men för mig som, eller för oss som har sett det svenska, så är det, det, det finns det ju in, verkligen ingen risk för att bli spoilad. Men för jag fattar inte, alltså de amerikaner och så som, all, som är helt obekanta med storien, är det ju här väldigt mycket de visar, alltså, verkligen. Ja. Och, och vad säger vi om trailern ja, helt generellt? Jag tycker det är väldigt roligt hur. hur och Rooney Meras Lisbeth Salander, eh, Bryter på svenska bryter på svenska ja, och Menas ingen annan han ja. <laughs> när när Daniel Craig presenteras så är det Mikhail Blomkvist Det borde ju vara Michael Ja så att, Mikhail Blomkvist men det, jag, det jag, så det är han är rysskt tror jag, jag tänker rent spontant är är att det är lite tråkigt att David Fincher har Tagit, han har tagit väldigt många scener och gjort dem frame by frame. Eh, Nej, jag exempel. tycker jag tvärtom att det är mycket nytt som jag inte tycker. Jag tycker att det, det är för mycket. Jag, jag, hade, jag, jag förstår honom att han, att han gör så. Men jag tycker att det hade varit roligare om han hade gjort väldigt annorlunda. Eh, mm. En annorlunda tappning liksom, Det jag på, tycker va? är mest intressant med filmen Det är ju att han faktiskt har valt att filma den i Sverige Och det är ja. det för oss svenskar Det blir så bara, oh shit, kolla här, nu är de på söder Eller nu är de i, ja, i, i är typ uppe i Dalarna Ja, liksom, det är en, en liten uh, Typ två sekunder När liksom, uh, Danny Craig går på den gatan jag bor på Ja med. men precis, istället för att vi skulle typ, Behöva se typ Seattle eller San Francisco Eller Los Angeles eller någonting mm. typ, ja. så här. Det, Då blir det inte lika skärmigt Som vi får se det nu i Sverige Nej jag är ju mm. Men var... eh, alltså, jag, jag är ju väldigt pepp på den här filmen eftersom det är Fincher men jag, jag är ju sån jag hade tyckt det var mycket roligare om Fincher hade gjort, noa, gjort något annat. Vi snackar ju om den här Bobby Fischer att han planerar att göra mm. en Bobby Fischer biopic. att om man skulle gjort något sånt istället hade varit mycket trevligare tycker jag men, men nu gör han ju det här och han är en extremt skicklig regissör så jag in Fincher I trust så mm. jag tror det kan bli jättebra. Ja, jag, jag, jag känner fan nästan inget intresse För den här filmen egentligen inte Jag, Nej. Inte. Nej, alltså, det jag tycker alltså, mm. fotot ser otroligt snyggt ut ja. I filmen och men Det är Jeff där också. Är det, Han har med sig är det inte ja, och Han det. har ju fotat Fight Club och Social Network Finns det snyggaste filmer helt enkelt Har Jeff Cronoweth ja. fotat men alltså, Jag tycker just problemet är det här Att man har förlagt det till Sverige Och liksom lägger på den här jävla svenska dialekten ja, svenska Och filmar på samma... Och har filmar på samma platser och håller på. Ja. Alltså, eh, det vore, hade varit mycket intressantare om de hade lagt i den jävla. Stad i USA. samtidigt som det är kul för oss att hålla med dig samtidigt som det är kul för oss att se Stockholm så blir det så himla lustigt när det är svenska skyltar på affärerna och så här så pratar Mikkel Blomkvist pratar engelska. Det blir lite en Ika påse bakom Daniel Craig sen lite gör väldigt Exakt. Undrar vad Ika betalade för att få det. Eller är Micken som går fram till Daniel Craigs SVT på TV4 och sånt. Ja. Det är... Så, ja, det blir Nej, jag, tycker, jag tycker också att det är väldigt tråkigt Att Fincher vad du gör det här Även om det ser liksom mm. snyggt ut Alltså den kommer säkert vara bra Men fan, jag har sett den svenska ja, ja. filmen Jag vet storyn jag kommer, och bo ja. Har ni läst boken har ni? Nej. Nej. Alltså det är verkligen en Den här berättelsen är verkligen Om man tänker efter bara på filmen Har ni sett den förlängda versionen av filmen kanske? Nej bara originalt Ja jag har sett den, förläng den förlängda också och den är fantastiskt bra Och det är verkligen en imponerande Imponerande Imponerande sammansatt berättelse Det här alltså det är, Jag tycker Stig Larsson är extremt skicklig Och jag, jag har läst alla tre böckerna Men det är just ettan som är bäst tycker jag jag hoppas bara att Fincher regisserar tvåan Och har Jean-Claude Van Damme i Paolo Robertos roll Då blir jag nu <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> ja. Jag plockar in Roberto igen ja. <laughs> fan. Han är så himla skicklig skådis Paolo Roberto Det finns nog mm. fan ingenting som är mer ostigt Och sämst än vad han var i Flickans förlekt yeah. Jag älskar hans flying knee kick När han hoppar <laughs> två meter upp i luften Och knä. Ja, alltså, Roland, Roland Ronald ja. Ja, men, filmen det, men Det var precis då jag stängde av filmen Sen dessutom jag aldrig återvänt Nej, de, filmen... är så, de är så himla mycket sämre De två, det är så tragiskt ja, men Filmen är på bara en Sekund var verkligen en 80-tals typ, Actionfilm med Jack Norris och typ Den här stora ryssen, äkta här typ ja. Ivan Drago, alltså det var helt sjukt det är, så, det är så roligt hur man märker alltså, Vilken skillnad det är, dels foto och regi och allting Från eh, Nils Ald Arden upplevs första film Och sen när Daniel Alfredson tar över Det är verkligen ja. vilken övergång det blir alltså. Daniel Alfredson borde verkligen vara av sjuk På att hans bror är så ja. väldigt mycket bättre Så svinigt mycket bättre <laughs> mm. <laughs> ja Thomas ja. Nej men så det, det är kul tycker jag verkligen. Eh, yeah. men, så det är, en, det är en bra trailer och det är ett intressant projekt men det finns ju kunna gjort något som var En trailer mer, som ja. anspelar på den trailern är ju heller inte den trailern men den trailern innan det är upp nya ja. parodi på, på ja. den, som, som var en väldigt skön trailer också. Ja, tycker jag den var också skön. Ja. Mm. På, på tal om böcker så skriver ju Stephen King en uppföljare till The Shining. Ja, den. det är ju verkligen. Intressant <laughs> vampyrer. Ska, vampyrer ska den innehålla också, tydligen. Det är Dr. Sleep, eller vad den heter det? Ja, ja Dr. Sleep heter yeah. den. Och det ska bli intressant att se om det kan bli en ja. film också. Är det någon, någon som, som har kollat sleep, på det klippet när han film. läser upp boken? Men jag Nej, har inte sett det klippet inte då. sett Okay. Men, ja, men Vi kanske kan lägga upp det på sajt ja. Men det roligaste tycker jag är att Stephen King Säger att han hatar Stanley Kubricks version mm. och, och bara ja. för Han gillar det... miniserien eller ja, det är alltså han, han tog, att han tog, en... fixa. Han tog ja. initiativet ja. För att de skulle göra miniserien Det var ju för att han hatar Stanley Kubricks film så mycket Och det är min absoluta favorit skräckfilm Av all time är, alltså, han, kan... alltså. Den kanske är Stephen Kings, nej jag, menar den kanske är... Alltså, jag tycker Kubricks film är skitbra Men den kanske är bra som just film men kanske dålig som just bokadoption på Stephen Kings ja. bok eller jag vet inte jag har inte läst Stephen Kings The Shining men äh, det, det måste eller ju varsel som, varsel, som varsel, är jag är något som har sett den här miniserien? nej, nej. men jag har hört mycket serien. gott om den faktiskt mm. Okej, okay, men vi är på jag jag kan ta lite vad jag har sett då. Ja. Jag, jag har inte sett så jag har knappt sett någon film typ för en vecka nu Eh, men jag har kollat in hela säsong två Av Breaking Bad yeah. Jag såg ju jag såg Första säsongen när, när den kom då eh, När var det? 2000... 2008 va? Ja Stämmer och, det? Eh, jag, det jag hade tänkt att se om första säsongen Men jag liksom bläddrade igenom lite Och insåg att jag kommer ihåg nästan allt ja. eh, Men jag drog igång med Andra säsongen och eh, ja, det, det är en jävligt bra serie Det är, det är så intressant att liksom följa dels eh, Walter White, alltså Brian Cranston Huvudrollen eh, Hans kamp med, med sin cancer Och det förhållandet Mellan honom och eh, Jesse Pinkman ja. eh, Och deras liksom, Drogdilande mm. <laughs> Och eh, Nej, Jag tycker ju, just förhållandet Och liksom skådespeleriet de, de två karaktärerna, och de två skådespelarna det är det som nästan gör hela serien För de är så fantastiska tillsammans Och eh, det var intressant där Du, Viktor, nämnde ju att eh, Vad var det? Episod 9 På ja. den här säsongen är Ett av mina, mina favoriter Ja, och eh, jag kände sen När jag såg det så tyckte jag Eller mina förväntningar kanske var för höga Ja, men, jag kan, eh, ja. Alltså, den är, den är Jag tyckte så ja den, den är helt i klass med de andra Men det var inte så här, något superförvånande Mm. Men så här efterhand så känner jag För just det avsnitt, avsnittet är ju så här Bottle-episod som vi snackade ja, om precis. förra gången Vi snackade om i förra och avsnittet, ja Det handlar ju just om det, det, Då är det ju de två som sitter liksom, de, de är enskilt Eller liksom ett separat utrymme Och det är bara de två som, sitter, som pratar med varandra Och ja. det är liksom intressant Att följa deras relation Så jag håller med om att det är ett, det är ett Bra avsnitt även om det finns Andra saker som jag tycker var Bättre i den säsongen Jag tycker i det här avsnittet okay. När uh, Jag ska inte säga för mycket nu Men han Nej. Badger som jobbar åt Jesse ja. uh, När han åker fast i ett avsnitt uh, ja, just, den, det. Mm. Just, just den inledningen tycker jag är Så jävla klockren Ja, <laughs> det är ett skönt avsnitt också Men som sagt, ja. jag gillar ju den uh, episode 9 uh, Vad var det? 4 days out va? Ja, 4 days var det Ja, och jag hade <laughs> diskuterat om det var 4, 3 eller Two days out <laughs> Men 4 days out var det och eh, just det, det blir ju den här 12 Angry Men-känslan, One Location mm. Och att allting hänger på skådespelare manus Så det är ju just Det Det snackar vi om just sådana filmer Snackar vi om i, no, i något annat avsnitt också Att eh, jag är en sucker för sådana filmer Och när då Breaking Bad Som är min favoritserie Efter Mad Men eh, När då Breaking Bad Goes 12 Angry Men Då kan det ju knappt bli bättre Problemet alltså, då är det mm. Ja, Problemet det är det det enda problemet med Breaking Bad Är att eh, man bara vill se mer <laughs> ja, Så jag vill bara fortsätta på Ja, jag vill bara fortsätta på tredje säsongen nu För ja, jag ligger ju som sagt lite efter den I eh, fjärde säsongen helt klar nu Fjärde säsongen är på sitt elfte avsnitt Har kommit ut Och det är tretton avsnitt ah, den här okay. säsongen Så det är ah. två söndagar kvar Sen är det slut okay, Ja, det hinner inte komma ikapp Men i eh, alla fall mycket framför mig Ja. Äh, men fall, jag, jag tog ett break från Breaking Bad <laughs> för, för, för, <laughs> för, att, äh, för att kolla in äh, den brittiska serien Luther äh, som, som också jag, är fantastisk Ja, för, och den har jag också blivit tipsad om av dig, Victor äh, mm. som har, sett, har du sett första säsongen bara? Jag har sett Eller? båda två tio, ah, okay. Alla tio avsnitt, det är ju fyra i första va? och sex i andra nej ja, det är sex i första Ja då är det okej. fyra andra då För det är, det är tre avsnitt totalt Är det bara fyra? Ja, tydligen ja, okej. Eh, Men i alla fall, det, det är alltså en brittisk eh, kriminalserie typ det, det handlar om en polis spelad av Idris Elba eh, God, Som gud, är fantastisk i den serien mm. Mm. Och, eh, En annorlunda Idris Elba Än vad man är van att se honom liksom Ja och det är, det är en, jag har ju bara sett de två första avsnitten nu Så jag kan egentligen snacka mer om den När jag har sett alla eh, Men mm. hittills tycker jag det är riktigt jävla bra Och eh, det är en tjej Som heter Ruth Wilson också Som är fantastiskt snygg Och fantastiskt ja. bra, bra Så bra eh, hon är, det är helt sjukt Ibland så överglänser hon alltså, Idris Elba spelar på mästerlig nivå Han är så bra som man kan vara här Och det är liksom sjukt bra Mm. Eh, men ändå så Ruth Wilson, eh, hon håller sitt, Sin sida mot honom Och ibland är hon till och med bättre än honom Så att jag tycker hon får alldeles för lite cred är, mm. När man snackar Luther Då är det Idris Elba man snackar om så, Och det är synd För att eh, Ruth Wilson är helt Fantastisk i den här serien ja, Jag tycker även typ, de flesta andra birollerna eh, Hans ja. kollegor på stationen Och sådär jag är, är också riktigt alla bra, bra kästare. Sen tycker jag det är, de är det är väldigt intressant, så här Bildspråk och liksom framingen i scenerna. Jag vet inte om du liksom ja. märker till det också. Men nej, just nu kan jag inte för, he, alltså koppla det till vad. Det nej, men i alla fall i början så här i de här avsnitten så när de har själva framingen på bilden, typ när de sitter i, i, i Förhörsrummet där. Så ja. är liksom bilden upplagd så att man ser huvudet är liksom nere i hörnet. Så det är liksom ett stort utrymme med bara vägg Så de liksom ja, det väljer är så... inte att passera mm. kameran liksom mitt på ansiktet Utan huvudet ja, är liksom bara men... lite ner i hörnet Och det är så nästan Och är... hela tiden i serien Det är som The King's Speech också ja, alltså, Den hade ju också precis, det Precis, det... mm. jag märkte det på en gång För det var en, en sak som jag gillade väldigt mycket med The King's Speech Och ja. Ja, jag vet inte, jag, jag har inte kollat upp om det är liksom någon liknande Nej. fotograf eller sådär Men... Nej, jag har ingen aning där heller Men jag, nu fattar jag precis vad du menar Att ja. de kör så i, framförallt i och Så ja. ja så den är väldigt snyggt rent estetiskt Och skådespeleriet är fantastiskt Och ja. eh, storyn är också fortlöper bra så, jag, ju bara jag, sett... jag kan ju bara säga alltså att den blir bara bättre och bättre Så att eh, okay, du håller låtit sig fram emot nice. och, jag, och jag kollade nu här på IMDB eh, Det var så att det är alltså fy, fyra avsnitt i den andra säsongen så okay. jag vet inte om det betyder att det inte kommer en tredje Eller det, är det klart till och med kanske att det kommer en tredje Jag vet inte Ingen aning Nej, inte jag heller Men det är alltså en serie som jag också varmt rekommenderar Inte lika bra som Breaking Bad eller så Men det är en jättebra serie Och som sagt, tio avsnitt Kommer oh. man jättelätt att bara plöja igenom Det plöjer man ju igenom på lunchrasten i skolan liksom Precis, eller ja Det är given <laughs> <laughs> ja. oh. Har ni sett en, Rasmus, Hannes? Uh, Luther? Tyvärr inte. Mm, Luther? Ja. Nej. Nej, tyvärr inte. I Bryssel, uh, eller? Ja. Mm. Nej, men man kan. Det märker att jag har lyssnat har på någon. vårt snack. Jannes. Ja, eller <laughs> här har vi någon som har lyssnat. Ja, Jag var lite. <laughs> I other man. Nej, men nej, jag, har inte, jag har inte sett den. Ja, det finns så himla mycket annat att se, så jag har inte prioriterat den. Men jag ska se den också. Ja. Tyvärr, så. Alltså, nu kommer ju den här hösten med alla serier. Ja. Och, och sen så brukar det ju Sluta lite så här På våren och sommaren och så vidare mm. Och sen så börjar det igen Men Men jag ska under våren Tänker jag köra hela The Wire Som jag inte har sett någonting från mm. Det också... håller jag ju på med just nu Jag, har ju, jag är inne i mitten på säsong 3 Och det finns ju fem säsonger I så vår så jag kommer jag väl att gamea har... förändringen Ja, i vår kommer Game of Thrones series ser ja, men, men, men det kommer inte jättemånga serier Nej. Nej. Och, och Mad Men kommer tillbaka oh. ja. och, och fram tills dess Så ska jag, ska jag se igenom alla Existerande fyra säsonger igen För att jag, det är så sorgligt med tv-serier Tycker jag att det, det drar inte alls lång tid men, Jag får ju tala för mig själv här Men det drar inte alls lång tid innan man, man glömmer Helt enkelt vad det är som har hänt Det är så jävla mycket i tv-serier mm. Det är liksom tolv ja. avsnitt, 12 timmar Innehåll med subplots Och karakt mindre karaktärer Och allting och allting ja. det bara försvinner det är, det är synd Det är samma med de första säsongerna i Breaking Bad De är också borta, jag har säsong 3 ganska färskt I minnet och de här avsnitten Av säsong 4, men alltså ettan och tvåan Man kommer ihåg vissa bitar och resten är The rest is history En tv-cd, jag måste peta lite på patrick om nu har du, har, du, har du blivit någon Planet of av TV-serie egentligen. Du sa <laughs> att du skulle se den. <laughs> ja. Nej, det tror jag inte blivit någon. Nej. Jag tror inte jag kommer kolla in den nej, heller. Klart. Nej. Men jag har den i alla fall så. Kanske. You're lås, du. Så det är bra. Får se. Ja, ja ska vi. Det, ska fyrton, det är bara 14 avsnitt. Ja, fast i, De är ganska långa vad? Ja, en 50 minuter kanske. Ska vi, ska... Vi, kan väl, vi kan väl Bara nämna Att uh, ni, ni som lyssnar nu kommer antagligen redan Sett det här Eller så uh, kan ni kolla på det Efter att ni har lyssnat klart på oss Ni får inte pausa nu liksom, nu när Thomas är Alfredsson. det är väldigt Alfredsson uh, Men uh, ikväll När spela vi spelar in det här På en uh, onsdag är det, väl? Yeah. Då kommer Thomas Alfredsson Till Breaking News Med Filip och Fredrik det ska bli intressant Och hur mycket fick du betalt för det, Rasmus? <laughs> jag fick eh, 2500 kronor av Fredrik personligen, Men det är inte <laughs> jag vill pratar om nej, okay. men, kom, Kommer han komma dit i, st i studion alltså, Eller är det liksom direkt De, de, ska, mink, inte, de ska inte prata om film, de ska bara dricka mm. Ja <laughs> uh, Jag nej, kan nej, tänka mig det Han ska komma dit Okej, okay. mm. nice. This episode is brought to you by Breaking News <laughs> <laughs> Men, men ska vi Ta lite snabba grejer Nu blir det reklam, är... man and tail <laughs> Ska vi ta lite snabbare nyheter då Innan vi packar ihop ja, Vi, vi snackade, ju snackade ju lite trailers innan och Det, det fanns ju, finns ju en som vi Allihopa har intresserats ganska mycket av va? The Grey mm. eh, Hannes du kan vi ta lite där The Gray är ja. En kommande film med Liam Neeson i huvudrollen Regisserad av... Uh, vad heter han? Joe Cornish? Nej, vad heter Nej, han? Joe, Joe Cornish, Han, han. Car -han. Ja, Joe Carnan, han yes. som gjorde The A-Team Och han har gjort NARC gjort Smoking Aces I alla den fall och NARC, det är en överlevnadsthriller, Thriller-drama uh, Som inte alls så långt ifrån uh, The Edge Hon har sett den med Alec Baldwin och Anthony Hopkins mm. Hur som handlar om att Liam Neesons 7 eller något va? Ja, uh, uh, något sånt ja, I alla mm. fall det handlar om att Liam Neesons karaktär Störtar med flygplan kraschar i Alaska. Ödemarkkrafter med det. Ja. det ja, stämmer bra. Och de måste överleva kylan. De är ett gäng där och de måste också överleva blodtörstiga vargar. <skratt> Shit. Och Liam Nilsson gör exakt samma roll som han har gjort eh, nu de senaste fem <skratt> ja, åren. Det, det den här badass eh, karaktären. Men alltså jag tycker han gör den, den, typ. den här filmen lär bli varrekt Vad sa han? Den här filmen blev vad var inte tyckte det vart. Ja. Kanske. Ja, det kan jag tänka mig också Wreckt var en ja. Jag tyckte Wreckt var, var bra Men inte mer än så Det är ju med OK över ja. ja. Eller mindre än oko. OK. Men eh, ja, det är som sagt Det är kul att se, jag, jag tycker att Lem Nilsson Han är bra till exempel i Taken och sådär Så att, eh, ja, han är ju inte Jag tycker inte han är, att han är <laughs> han, jag tycker inte att han är någon Extremt bra skådespelare Som jag håller så jättehögt mm. Men eh, han är kombinens. bra i just den här rollen Tycker ja. jag Och det ska bli kul att se honom fightas eh, Fist to fist Med varje ja. som man får se men, det. Den, här, den här scenen som Trillen slutar med den, ja. den skulle kul att se alltså. ja. Han står liksom i sån här chicken race uppställning <laughs> med en varg och han och har några flaskor flaskar, eller något på singa. knogarna så krossade flaskbitar eller någonting vad mm. han har fasttejpat det som ett jävla typ. ja. Oh. Det är, så det är liksom eh, testosteronet bara dryper så att eh, ja. ja. Nej, jag tror det jävligt. Det där blir en sån film. Mm. Ja, alltså Joe han har ju inte, jag har, inte sett, jag har typ sett Smoking Aces och A team och det är inga superfilmer direkt ja, Jag tycker ATM team är skitunderhållande A-Team är överraskade tyckte jag, jag Ja, det bil. tycker ja, jag också jag men, riktigt, riktigt, bra. Ja. men i alla fall, den här filmen mm. tycker jag ser rätt intressant ut Jag tycker ja, att den har en visuella grejer och, mm. eh, Speciellt den här scenen där han, han ligger under täcket med sin fru Och eh, sen bara, bara ryxle Jag tycker det, det ser mm. lite snyggt ut ja. på något sätt ja, Jag gillade det. Så här. det men jag gillar också Hoppas att det blir över mycket såna här drömscener och sånt Nej, när det han är just. sjuk och ligger och har feber och sånt och flyter in i någon drömvärld. De här klassiska som man alltid får. Det är ju bli typ väldigt nåt. mycket. alltså. vad, vad heter det? Karaktär Liksom problem med han är ju inte den enda. Han, är, han måste överleva den med de andra drabbade alltså, som också överlevde flygkraschen. Ja. Så det lär ju ja, bli just. vem är ledan? Vem, vem, ja, typ, vem, vem, vem kommer att rätas? ja men Vem typ. ja, alltså, så... äts först <laughs> Ja mm. Nej men jag tror också att den kan uh, bli bra faktiskt Och det är ju rätt kul att uh, filmbolaget pushar för Att Liam Neeson ska bli nominerad Oscarsgalan Ja alltså, det var det Eh, ja, de har ju någon kampanj för att få, ja, få liv i det Och jag vet inte, ja, men jag är verkar, vi tror. Han, verkar han så bra i den här Och verkar det mm. vara rätt film, jag vet inte ja. riktigt Jag är mest besviken på hela den här grejen Att man liksom nästan kandiderar för status. Ja, det är, campaign, ja, ja det, det är som en presidential-campaign nästan att är sig samma att Det var samma och sak med Toy Story för och, det, och jag mm. menar... Uh, the King's Speech den gjordes ju bara för att få Oscar. Ja och det är samma med Moon. Han eh, regissören bakom Moon eller Neil Blunken? Nej inte oh, mor. Jones. Duncan Jones. fan ja, han sa det. Han var Neil Blunken. Jag är konstig. Jag ser, och jag sa Mike Duncan. <laughs> <laughs> <laughs> Mike <Michael>, klar Duncan. <laughs> Nej, men jag tänkte, han var ju gärna när bolaget inte ville Ta upp Moon som Oscars kandidat. Och just ja. det är typ och sen var det inte då, men Det är liksom bara för han kände. Den har ingen chans om bolaget inte. Undrar hur helst. mycket de jag måste betala det. juryn så här För att bli nominerad Ja det känns ju så, man måste ju verkligen kiss ass 100% ja. Den här jävla ja, filmpolitiken Ja, man har en måste, måste. eller homosexuell man Hur roll. ja mm. <laughs> Det jag hoppas på är i alla fall en Underhållande thrillerrökare The, eh, ja. The Grey När vi snackade ja Och, och sen är Liam Wilson, tog... han är också mycket nära Jans hans röst och hur han skåtspelar han, han spelar ofta ja. den här, den här trogna nästan fadersrollen man man känner ja, sargade krigare. Man fyr. litar på honom alltså. Man känner sig typ ja. så här. Är han är har han han har väldigt god röst, skulle jag säga. Ja. han gör Obi-Wan Kenobi karaktären mycket kan man säga. Den här mm. ja. Rysig, gamle gubben. Ja. Mm. Han borde läsa sin talbok. Så... Ja. Jäklar. <laughs> <laughs> ehm, <laughs> um. Va, va, ja. Vad ska vi ta för, mer för något? Catwoman Just, ja, ja, det kan vi ju prata lite om De här väldigt vackra bilderna Som har läckt ut uh, Sett fotos på Anne Hathaway uh, Som Catwoman Eller som uh, århundra, uh, århundrades misstag Kanske, ja. jag vet inte ja. men, uh, Absolut inte <laughs> <laughs> Nej, <Nå, nå, laughs> men alltså, jag, jag, gillar, jag gillar Ann Jag Anne Hathaway Jag ska inte vara sån Jag, jag tycker Hon var jättebra i en prinsessas dagbok Ja, den filmen skulle vilja ha. Den skulle vilja tips om. Okej. Ja. Karaktärsutvecklingen. Ja, ja, ja. Han hans rekommenderar precis dagbok. Jag skriver inte under på den. <laughs> jag driver så, att, så att skyller inte på mig så Vad det så Andersson? Ja, men ja. i alla fall ja, det har dykt upp eh, nya bilder på eh, Hathaway som Catwoman i Christopher Nolans The Dark Knight Rises. skulle bara vad strippa yes. i latex kostym. Ah, vad tycker ni? Skit dåligt. Ja, det ser värdelöst ut. Jag tycker sagt, inte alls det... att det ser så dåligt ut som de, som de här tuntarna här. Okarismatisk kostym. Och sen har hon jävla mm. 30 cm pumps som man. Vem kan fightas i dem? Och Nolan som strävar efter realism. Och sen hennes kattöron. Det är ett par high tech glasögon från Star Trek som hon bara fällt upp. Har fält Men hon har inte fällt upp. upp dem det, bara det i exakt, pannan. Hon har fällt upp dem Ända en Liksom mm. Just det är exakt samma glasögon som vi fick se på den första bilden som släpptes den här, ja. som, den här officiella bilden Det är bara det att hon har fält upp det översta lagret mm. upp Så att det blir som, ser ut som öron Fast det inte är det egentligen Men det, ja, det ser ut som öron Pratade vi om den första bilden som kom i... Har vi pratat om den på podcasten redan? Nej, ja, det tror jag ja, mm. Eller, nej. Jag tror eller inte. gjorde du inte det? Nej, okej, okay, det kanske inte gjorde det. Eh, men... I alla fall, för, för då var det många, eh, inklusive Hannes vet jag. Som hävdade att, att det hade varit mycket bättre om det hade funnits någon Det finns ju ingenting kattlikt Och nu när öronen kommer upp genom glasögonen Det är inte så att de skulle köpa liksom en, en, ett par kattöron på Buttricks Utan det måste ju vara något, något Men de kunde ju haft en, en mask eller någonting, en hjälm mm. Ja, så alltså, ju... tänkte jag alltså, liknande Batman, alltså hans Men mask. Alltså lite mer, lite mer heltäckande, döljande ja. Warner Nej, Brothers maska. gjorde ett jävligt stort misstag De fick göra räkna med det där För deras första officiella bild Hade inga katteögon Det skulle vara en sak om någon bild när hon hade dem uppfällda Då skulle man ändå förstå Vad de försöker få kattlika Innan var det ingenting Då liksom, folk inte Men det grejen är också Det jag tycker också är katastrofalt Med bilden som jag absolut inte Trodde att ja, det, skulle, det skulle bli Det är det här alltså Clark Kent-syndromet lite att hon har en alltså en, en mask som är så liten att hur i helvete ser de inte att det här är Selina Kyle? Alltså det är ju ja. liksom det var det gent. jag han, sina, att han att hon skulle ha. ha det. Oh. Va, att, vad? Sa du? Det var det menat att hon skulle ha lite mer heltäckande som Batman. Ja, ja och, och sen lagodes precis som ser ut i TV-serien nu, tycker jag. Ja. Nej, som ser Alltså det, det, är, det är ju Men, men ja, den är tror ni, på det är katastrofalt Tror ni nu att eftersom kattöronen inte är där för att vara kattöron utan att det är liksom bara att hon har fällt upp att det kommer vara en scen i filmen där du typ fäller upp och så är det någon som gör en kommentar bara. bara oh, you look like a cat <laughs> som. Hon typ, ja. Något. Och så. ja det, det skulle du kunna vara det, men Elsa har ju designat dem så att det ska kommer så ju, att hon kommer ju att spela Batman sidekick obviously i filmen för Batman kramar ju faktiskt henne under ett eh, tillfälle men det är kanske bara Bale som vill ha lite Jo men Bail, hon spelar också Som vill ha lite close nice. Hon är ju inte heller bara skugg <laughs> i serietidningarna Hon hjälper ju button också Rasmus nu lugnar vi ner oss här med orden Men jag tänkte, Catwoman ja. ja. ja. Sidekick ska ju också med. Ja. Ja, Vi fick precis en explicit tag på iTunes ja. <laughs> ja, Som vi har haft hela vägen i och för sig Ja, men det är bara min förtjänst <laughs> ja. nice. Vi måste ju vara förtjänt ja, utav den lite precis. Ja, så jag känner ja, mm. jag Kasta in lite könsord här och, och där ja. Jag tycker inte att det är så Så sorgligt som ni verkar beskriva det jag, jag tycker att det är precis Vad jag förväntar mig av Nolan, ja, han, Nolan. han gör sin grej Det har varit jättekonstigt om hon hade sett ut Som hon gör i serien Även, ni, den, asså, seri som till... du Även den du refererar till Och äh, Då är Batman se konstigt ut i så fall men hon, hon, hon skulle omöjligt kunna ha liksom en latex direkt. Nej, det har jag inte sagt att hon, hon kan ha precis den direkt. Hon har på sig nu bara det är ju ansiktet jag har problemet med. Hennes, alltså alltså, kroppsdräkten upp. är ju ingen fel på Nej inte Det bra. är helt normalt. Mm. Ja, fast det ser lite skumt ut. Ja. Alltså, jag skulle så hon inte vilja ha. Jag har ju läst ut ögonen på mig själv om, mm. eh, om hon hade sett ut som hon gör Batman-rätten. Ja, men så vill jag inte att hon ska se ut. Nej. Men kan ju vara något I värsta teendomen. fall kunde de ha de gjort den lite så här gritty Och bara tagit på typ en motkykel igen Med typ bara påmålade kattöron typ så här. Och, sen, och sen skulle det ju varit boots Istället ja. för ja. jävla klackar är det, det är ju det ja. värsta Ja, det är ju fan över detta, en decimeter då. Höga klackar ja, ja, det, faktiskt, det är inte ens coolt det är, sånt, det är ett sånt där skämt man skulle kunna dra Innan de här bilderna har kommit ut ja. Att, ja, Hon kommer säkert att ha höga klackar liksom. <haha> Nej det kommer aldrig Nolan Så dålig är Nej, nej Nolan Men nej tyvärr det ser ju Jag kommer bara förlåta det om hon Pressar igenom en klack Genom en huvud. ja huvud <här> Genom en chihuahua som går på gatan <här> okay, Det var kul ja. <här> mm. Då hade jag skrattat Nej, jag, jag, skulle jag tycker inte ens att hon har en av Kompetenskådsfunktion i de klackarna. Någon hon fyller in dem så här, Hon tar bara ut dem när hon ska vara lite snygg Exakt, ja kanske ja. Och det blir något det ska riktigt cheesy Det ska sägas att vi har ju bara sett Lite bilder och sånt ja. Så ja, vi så kanske inte ska dra för Men Vi är ju. Vi är födda för att <laughs> Vi lever på att diskuterar sånt där. C-set Men jag tänkte det där blir någon riktig cheesy line hon bara miau, så. <güls> <skrattar> <skrattar> <skrattar> det blir det ja. Nej, ja, det, det, det jag vet inte om, det, om hennes direkt kan bli värre faktiskt. Jag är lite kanske jo, de där high tech är... kanske fälls ut till en mask så här, helt watch. <skrattar> ja. Eller <skrattar> en helna koden. Så skjuter laser ja. och så eller så är det som är, är, är det som Kalanka på jul kommer så här box Bokshandeln. Ja, det jag är ju inte omöjligt song, Det hade också varit fett. Nej. Det är ju, det var men jag tycker i alla fall det är som intressant. Hon har ju sin sidekick med sig i filmen, alltså Catwoman's Robin om man ska se. Mm, som är. Vadå som är? Vem är det? Jag har ja, inte sett hennes namn, men jag ska kolla upp vem det var. Jaha, det är hon i, som ska sitta Wayne enterprise styrelse också. hon Nej. Ja, var det inte hon, Juno you know Temple, som spelar? henne? Jo, ja Juno Temple så heter hon. <skratt> alltså skådesnämnd, liksom. mm. inte. Och vad heter karaktären? Mm. Men i alla fall. Det ser inte bra ut. Men å andra sidan det finns det grejer som, som ser bra ut. <coughs> Holy Robinson, exempel, som vi också har sett bilder. Alltså Holy Robinson. Okej. Okay. Det är andra grejer som sagt som ser bra ut. Batwingen till exempel, som jag Alltså det är mycket, mycket men, in action. Mm. Det är roligt är att du supportade lite Victor i början på första bilden. Ja det gjorde jag, jag tyckte det så bra ut första bilden Men nu ser det jättedåligt ut Men det, jag tycker jag tycker är liksom inte jag tycker, Det enda som jag verkligen ser, alltså, ser fram emot Alltså jag älskar Batman, det är min favoritsuppgjälte Och jag gillar de tidigare två filmerna Men grejen är Det jag mm. mest peppar är att så, så, såklart få se Batman igen Och att det är men jag är liksom, Men jag tycker inte om hur, hur han valt att filma Vart han har valt att filma dem Plus att Bane verkar ha någon jävla armé Nej skitsamma jag tycker jag är besviken på. <laughs> ja, no don't get me started. Okay, ja. <laughs> det ser lädligt ja, ut. bra ni. Ja. Filmen Filmerna är ju bli skitbra men lägger ju bli dåliga som en Batman film. Jag läste en uh, kommentar om att uh, det säkert kommer bli så här men den här klassiska att ba eller Batman kommer fightas mot Bane medan uh, Catwoman mm. kommer fightas mot den kvinnliga skurkmotsvarigheten Ja. Uh, Ja. Det kommer bli så här guy versus guy Girl versus, versus girl Och så korsklipper de emellan deras fight liksom I slutet mm. Men jag hoppas att mm. Nolan inte Tar den vägen Nej. Det känns väldigt tråkigt ja. Ska det vara skit. det eh, bli intressant att Väl få se filmen hur det blir att se Alltså få se Catwoman In action ja. Ja, hur, hur det väl blir Det här är ju bara som sagt setfotos Så man kan ja, klippa och greja Väldigt mycket så och specialeffekter och allting ska ju på Så att det är ju ja. Ja. Vi får helt enkelt se hur det blir men Det är mycket, det är, som, ska mycket till. som är oroväckande mm. Mm. Mycket som ska, ska rättas aldrig, till sen, sen ska vi aldrig någonsin Ta ifrån en kvinnas Egenskaper att gå i höga klackar Jag tycker det Men det är samma med typ, fantasy-spel Där det är typ såhär riddare, brudare Det är typ så här. Typ, riddar, brudar, för liten bikini Alltså jag tycker inte det Jag tycker det är varken ja. sexigt Eller, så eller, typ. eller så typ. mm. Jag tycker inte det är sexigt Eller coolt Jag tycker det bara ser löjligt ut ja. Ja. Tar ni? Tar ni? Tar ni? Eh, nu måste jag sticka här ni? Ni? Ja men du Vi tar runder mm. av där då. Yes, så. äntligen Så hörs vi nästa yeah. vecka Jag ska gå och kolla Luther nu <laughs> Tack för ja, oss Ha det bra, tja